Oh, doctor, please Oh, doctor, please I drink and I take drugs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 Way. És azért, mert ilyen fész ez a fantasztikus, csodálatos hangú nő, azért kezdtük a listát, ami élő adás, tehát van telefonszáma 061 35 egy 51. illetve SMS száma, 0670 70 995 mert ugye betelefen és én annak örülök szerető szívvel fogok beszélgetni mindenkivel na azért milyen facehull volt mert ma csak női énekeseket fogunk hallgatni aminek az oka hogy ö, ö, így a mindennapok történésében törtem a fejem hogy hát miről is kéne szólni, és akkor e, ugye azonnal adódik, és majd nem tudjuk kihagyni a párizsi eseményeket, de e, akkor jutott eszembe, hogy én akkor most megpróbálom megmagyarázni, hogy én miért örülök annak, hogy keresztény vagyok, és ezt olyan tematikán keresztül szeretném, ami a rádióhallgatók legalább felét érinti, hanem többet, tehát a nők és a hít és a vallás kapcsolatával val, ról, bamben lenne szó, és ö, hát ezért ö, ö, meg hát akkor bármit mondhatok, hát elhunyt Anita Egbert, svéd színésznő, hát egy, egy generáció, nem tudom mit csinált rá, csodálatos volt. A, a, a Trevi Kútban mindenki, aki látta, annak rendbe jött a szexuális élete, tehát meghalt Anita Egbert, mások is meghaltak, majd róluk is megemlékezünk. A de azért ö, ö, nem lehet kihagyni a vasárnap miatt a, az ige olvasást, és ö, csak figyelmeztetlek titeket másodszor, az első alkalommal is mondtam, hogy a lélekkel foglalkozni kell. Ugye egy héttel később ez a mondat már erősebben szól, ugye? ugye? A lélekkel foglalkozni kell mert az, hogy ami Párizsban történt, az a lelkekben kezdődött el, és ott indult el a harc. Tehát én értem, hogy nincs teológia, kozmológia, semmi sincs, de akkor is a, a lélekről való gondolkodás legnagyobb lázadása, valahol a pszichológia volt, amely egyszerre foglalkozott vele, és egyszerre tagadta tárgyát. Tehát én tudom, hogy nem egy egyszerű pitéről van szó, de nem hagyhatjuk ki, mert vasárnap van, és ezt mondtam nektek, hogy, hogy én abba bízok, hogyha olvassuk ezt a könyvet, az hat a lelketekre. Ugye a, most a, a hivatalos evangéliumű részlet a már 1-től van, de hát mi már múltkor foglalkoztunk Keresztelő Szent Jánossal, aki hát én az újságírás védőszentjének vagy angyalának mintájának tartok, alapvető ő, tulajdonsága, hogy nem hazudik semmilyen esetben, álljon a király vagy bárki előtt. Ez természetesen a szólásszabadság és az igazsághoz való ragaszkodás nála is tragikus véget ér, mert hát levágják a fejét. Ú, de Párizsban vagyunk. Na, már itt föl tudom tenni a kérdést, ugye érdemesebb Jánosnak lenni, akinek nevét megjegyeztük, mint annak a katonának, aki levágta a fejét. Az érdekes, hogy a katonákat mindig megbolondítják, és azt mondják, hogy örök életük van, meg dicsőségük, aztán valahogy érdekes módon az áldozatokat jegyzik meg az emberiség történelmében. Charlie például, eddig soha nem hallottam róla, most meg majd lesznek hírek, egy érdekes hír, majd beolvasok. Uh... A lényeg itt a hitelesség, a ki a hiteles proféta, ki a hiteles mondó. És jó a helyzet, mert az Isten egy, egy ilyen homeless kinézetű fickót kért meg, hogy igazolja, szentesítse fia földi színrelépését, és hiteles volt a hírhozó, és hiteles volt a hír is. Ez a BBC alapelmének ma is alapköve. Jaj, barátaim, hol vagyunk, mi attól, hogy a hír és a hírvivő is hiteles legyen, de ebben a pillanatban, amit az időszámítás, kezde, a modern időszámítás kezdetének veszünk, akkor mondjuk azt, hogy keresztelő Szent Jánosról sokat megtudtunk. Nem nagyon volt korrupt, mert még gatyája se volt, nem volt hova elrakni a Zsuskát, és nem félt a hatalomtól. a Azért belolvasok az ige, és a végére koncentrálnék, mert az nagyon érdekes. Tehát azt mondja, aki a nyomomba lép, hatalmasabb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, és megoldjam Sarusziát. Én vízzel keresztelek, ő majd szent lélekkel, már megint a lélek keresztel benneteket. Jézus megkeresztelése. Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Nazaretből és megkeresztelte magát Jánossal a Jordánban. Amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a lélek galambalakjában alakjában leszáll rá. szózat is hallatszott az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Most nagyon érdekes, fantasztikus, az a legemelkedettebb pillanatban, tényleg ez, ez ilyen operai szintű pillanat, Jézus megkísértése, azonnal, utána, értitek? Félelmetes. A lélek nyomban arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába. 40 napig kimaradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. Vadállatok közt élt, de angyalok szolgáltak neki. E, és miatt ráténik a fő De az gyorsan mondani akarom mindenkinek, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes és kellemetlen információ származik ebből, tehát a, a kísértés az váratlanul bármikor is, bármilyen helyzetben lecsaphat nem függ a te belső állapotottól. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ebben a pillanatban, amikor megkeresztelik Krisztus, az Isten visszaigazolja az égből, hát sokkal kerekdedebb találkozást, érintést nehéz elképzelni. Ám a második pillanatban és ugye tudjuk, mi, a, mi van a kísértésben, a sátán ugye a földi hatalommal próbálkozik, amikor azt mondja, hogy vesd magad a, a, a város tetejéről, majd az angyalok megvédenek téged, és mi, mi mindennel próbálkozik, és mondja is, hát hazudik, azért az ördög alapvetően ha hazudik, azt mondja, hogy odaadja neki a földi hatalmat, nem is az övé. De ez nem érdekes, a politikusok ezt sokkal jobban csinálják. A nem a, a sátán próbálkozása az érdekes, mert szerintem az ilyen középszintű politikai marketing volt, hanem az, hogy a dolog megtörténik. Vagyis ugye erre mondja azt másképp a rabbi, hogy aki, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Na, Azért merem mondani, hogy, hogy ez egy nagyon furcsa, észrevehetetlen dolog a kísértés sokszor, de nekem is volt életem egy olyan jó 10-15 év, amikor elég sok pénzt kerestem. És a, ha sok léd van, akkor nagy-nagy biztonságban érzed magad minden szempontból, Holott, szerintem a kísértéseim is az öme, ott be. Tehát a, a ennél a bibliai jelenetnél természetesen ö, ö, klasszikusan föláll egymással szemben a jó és a rossz, és ö, hatástalan, de ö, a szöveget tovább olvasod, akkor látod, hogy egy időre elhagyta őt, ez van írva, vagyis szinte mindig aztán a nyomába járt. Hogy lehet ez ellen védekezni? Hát, először is talán az információ fontos. Senki nem mentes a kísértéstől. Nagyon, értsétek meg, amikor például én próbáltam, én hülye voltam, mert a médiában próbáltam magyarázni, hogy amikor elhattam a szalám itt, hogy, hogy hát igen, megtörtént, csak nem értem a, az engem elítélőket, hogy nem tudják, hogy mi van a kalkedóni zsinatban. Valaha az egyházunk kimondta, hogy nincs bűn nélküli ember. A bűn nélküli ember fogalmaz a képregényben lesz, fogalmazódik meg a szuperhérosokban, meg a, a vallásos pornóban, de uh, ez, ez, ugyanígy igaz ez a kísértésre is. Szegény, gazdagod, mindenkit megkísért az ördög, mert a léleknek olyan jelentősége van, nincsen státusza, hanem jelentősége, és ezért a kísértés mindenkit fenyeget. Uh, hát lehet, tehát egyrészt, hogy tudatosítjuk ezt magunkba, uh, akkor lehet, ez a legegyszerűbb, de hát nem mindenkinek megy, imádkozni, hogy, hogy, hogy mégse legyen kísértés, kerüljük el, ne jöjjön, egyszerűen valahogy hiába van velünk a kísértés, a lehetőleg kimélyen minket. Én gyakorlati tanácsként tudom mondani, a mértékletesség az, az általában jó eszköz a kísértése ellen. Ugyanis mindig a szélső pontoknál, Borult ki a lélek, most gondoljunk egyszerű dolgokra, alkohol, vagy bármi. Tehát mondhatjuk azt, hogy ha a dolgokat mértékletesen kis számba veszük magunkhoz, ezt mondja a buddhizmus is, még az étel rágására vonatkozólag is, akkor nagyobb a valószínűség, hogy egészség lesz belőle, és nem uh, dance macabre haláltánc. Uh, Nekem nagyon sok sajnos heroinista barátom volt, akik meghaltak. És azért gyűlöm a heroin, mert a heroinban nem lehet mértékletességet tartani, lényegében az egész életedet el fogja venni. De ugyanilyen a hatalom és a csoki is. Én azt a politikus keresem, aki élvezi a hatalom mértékletességét, nem pedig a hatalom totalitását. Vannak, voltak ilyen politikusok a, a történelem során, ne felejtsük el. És, és most nem Churchillre gondolok, hanem mondjuk Franklin Delano Rooseveltre, akiben sokkal több politikai bölcsesség volt bizonyos értelemben, mint churchill aki hát azért utálta az oroszokat, mint a szart. Maradjunk a kísértésnél intellektuálisan tudom mondani akik például az intellektuális és egyéb kísértésektől, hogy nem szerencsés mindent tudni, nem biztos, hogy jó mindent tudni, ezer, ezer igazolás vagy példát tudnék hozni, de de most mondok is egyet azt mondta nekem, akiről beszélek, ez egy költő és író, tehát nagyon magas intellektuális emberekről beszélek, nem mondom a nevét, mert nem az a lényeg, ő heroinista volt, és amikor mondta nekem, hogy az lett a legnagyobb baj Tibor, amikor egyszer kipróbáltam, olyan mérhetetlen élmény volt, hogy onnantól soha többet nem tudtam elfelejteni. Tehát a tudásnak van egy szörnyűsége is, hogy a múltba bele fog gyökerezni, nem lehet elfelejtetni, tehát a, a, a más, másként fogalmazva pedig a para Kovács, mondta egyszer szépen, hogy ugye, aki te nem hiszed azt, amit az agyag gondol. És ebben ebbe is volt igazság, szinte mindig hiszünk a saját agyunknak, és a saját gondolkodásunknak, holott ez nyilvánvalóan eléggé befolyásolt, szemünkön, fülünkön, vagy az ideológiánkon keresztül. Tehát igen, az ember gyanakodjon a saját gondolataira is, és másrészt azért mondják például a görög szerzők, hogy a a lustaság az erkölcsi szempontból sokszor segít. Mert az erköstelenség és a bűn az a cselekedetekben valósul meg. A lusta ember igaz, hogy a keresztény mérce szerint kiköpik, mert langyos, de, de kétségtelenül nem jut el csúsfokokra. Tehát a lustaság erkölcsi értelemben érdemes picit lustának lenni. Ebbe bátorság is lehet. Tehát ez a amikor a nem szalad el, hanem hát inkább meghal, vagy vállalja a, a, a nem teszünk semmit ö, úgy is végem áll a világnak, de ö, ennél, ennél sokkal aktívabb és kreatívabb gyanakodni a gonoszra, hogy van. Persze, azt tudom, hogy azt nehéz elfogadni, hogy van Isten, de azt talán gyorsabban elfogadjátok, hogy van gonosz. Már teológiaiak akkor mondanám, hogy szinte az egyik a másikat feltételezi, de most nem teológiaiak győzködni, hanem az, hogy a rossz, a gonoszt, azt azért tapasztalhatjátok itt a földön, és a médiában. Egyébként érdekes lenne a kérdés, hogy keresztelő Szent János ma Párizsban mit kapna, pulicerdíjat vagy golyót. Mert 5 e, órától, nem 4 órától Zoltán Andriával fogok beszélni, és érdekes lesz a beszélgetés, mert érinteni fogjuk ezt a témát és akár hisztek, akár nem, ott is egy vallási szimbólum, ott is egy ábrázolás van a szabadság téren, amivel kapcsolatban van a tiltakozás, tehát minden mindennel összefügg, de ez csak négy óra után következik. Most mondom neke, nektek, hogy hát bizonyosan aki még, meg lehet figyelni az újság, a halott újságírók növekedő számát, ugyanolyan ellenségé vált a sajtó, arra vonatkozolok, hogy mi történik a világban, mint korábban. Tehát azért akinek ö, hosszú és boldog rekordt akar megérni, az ne utazzon Szíriába, neki ne legyen a nyakába fényképezőgép, vagy mondjuk ö, ö, ha csádot kerülje bokoharát nehogy lefotozza, mert biztos, hogy meghal azonnal. Tehát ö, mondjuk ki keresztő János, valószínű, lelőnék, pedig igazából ő Pulitzer Díjas újságíró, ő hozta az első jó hírt a, az embereknek. Ö, de hogy ne pofázzak örökösen annyit, ö, kattok egy kis zenét még hozzá, kérlek szépen, barátomat ott nézegetjük, a, legyen, legyen egy, egy kedves, kedves, az kiserti, az durva, meszecsink? Nem, most halljátok, hogy miket hoztam, Nina Simon. Hát, nem, nem, nem. Legye, le, legyen akkor a, a egy kedves gyermekhang, lánygyermekhang, speckó, jednó, bácsi a bicikli Ezt a fia is szokta játszani, ez azért érdekes, hogy honnan van meg neki ez a lemezholat, ezt valaha az én újságom adtak ki, ez régen történt. Tehát a három speckó, jednó. Mindjárt halljátok. eset a hideg, esős, téli időjárásban, ez a kor zene, 061 zene. 0613539451 a számunk, be lehet telefonálni, SMS 060 70 ez a bakács lista. négykor jön a még civil, a Zoltai Andréával fog beszélgetni, és hát végig két lábbal benne állunk a valóságba. Először is személyesen azt mondjam el, hogy teológiailag borzalmas baromságnak értem az egész vita témát. Mondhatnám egyszerűbben is, természetesen lehet Istennel viccelni. Szerintem a vicc Istenből származik. Sokat törtem a fejem, hogy erre találjak példákat, és aztán találtam tényleg a, nem csak a hülye halálok felvételekben hogy tulajdonképpen az ember nagyon nevetséges, hogy vicces módokon fejezi be az életét, de hát ezt szerintem e, nem csak erre gondolok, hanem abba, hogy mennyire beteg volt a kereszténység, mondjuk az 1100 év, év és, tehát a korai kereszténység, amely azon vitatkozott, hogy Jézus nevetette egyáltalán. Hát, akkor a baromság, mert ugye, a, ha teljességgel ember, teljességgel Isten, akkor a teljességgel emberrel ott van a nevetés, és a, a furcsa, kicsavart látásmód. Tehát ez a, a provokálni, kikit provokál, mert Istent valószínűleg nem provokálja a sárli és ahogy együtt ére, tud érezni velünk ez a nem tudom ki mi, valami szuperenergia úgy e, természetesen az, e, a, a nevetés és az öröm és a vicc e, szellemi szabadságát is ismeri e, vagyis e, mindig ez olyan, mint aki nem tud viccelni Isten az nekem egy kicsit azért gyanús, mint a homofóbok hogy miért zavarja őt más szexuális identitása ennyire, hoho, -ho. mitől ez a kiérzékeny? Igen, a, a, azok, akik nem akarják, hogy a szólásszabadság tárgya legyen bármi, tehát egy fogalom, egy, egy hagyomány, az. Ugye a zárt szerkezetekben hisz, és a nyitott szerkezetet azért utasítja el, mert fél tőle. Tulajdonképpen fölfoghatatlan, hogy miért akarja az, a, a politikai fundament terrorizmus Európában megváltoztatni a dolgokat. Ugye azért ér, lássuk a, a, a dolog nonszenz jellegét, hogy ezeket a, a terrorcselekmények részét nem csak helyszínen, helyszínen is elkövetik, majd erre is hoztam egy hírt, hanem Európában. Azt is mondám, hogy reménytelen a helyzet, hiába vannak például nagyon jó világi vezetőink. Érdekes ez a 2014-15, szerintem nem olyan rossz csillag, tehát például én szeretem Obamát, és amit most Kubában csinált, hát hála a jó Istennek, hogy abba hagyták, az gyümölcsözni fog, még akkor is, ha elveszítette Afganisztánt, szerintem az, az, az a katonai reguláris, és most itt puffognak, hallom a hírekbe az összes katona rendőr puffog. De, hát, hogy, de akkor is azt gondolom, hogy ő egy nagyon pozitív történelmi személyiség, ahogy Pepe, a venezuelai elnök is, és Ferenc pápa. Ferenc pápa természetesen és nagyon helyesen imádkozott a meghaltakért, ugye azért ne felejtsük el, hogy az egyházam 13-szor jelentette föl bíróságon, de ez a demokratikus megoldás, a sáli hebdót, és most pedig imádkozott értük, ennek ellenére, ennek ellenére azért a háború kis, vékony, kis küszöbére sodortuk magunkat, ami hát, és én akkor mibe bízom? Ugye a és akkor ilyen szavakat írtam le, de ez hosszas gondolkodás után, tehát nem kapásból, hogy az észben, a technológiában, abba a tudásban, ami mögött az az elv áll, hogy, hogy élni és élni hagyni. És ha, ha ez az elv nem érvényesül a világban, akkor azt lehet mondani, hogy nulla tolerancia azokkal szemben, akiknek ennek az ellenkezőjét vallják, illetve az ő nulla toleranciájuk szorítja ki az én nulla toleranciámat. Másként is mondhatom, az ISIS egy fasiszta állam. A fasizmusra jellemző az, hogy akár gondolatokról, akár fajokról, vagy sem, ezt tartja a megoldásnak. Most az, hogy ez muszlim fasiszta állam, ez most mindegy, ilyen érdekes lett a korunk, de egy. Ö, ö, nem német, tehát a fasizmus az nem német, ezt is már jól lenne megjegyezni, mert történelmileg eléggé lekötöttük hozzájuk, vagy ők meghaladták ezt a paradigmát. És, és e, ilyenkor nincs különbség keresztény buddhista vagy muszlim között, hogy ez elfogadhatatlan. Persze megszólalnak ők is, és ez valóban elfogadhatatlan, mert irracionális beteg, perversz gondolat. Azt hinni 2015-ben, hogy mások meggyilkolása révén a paradicsomba lehet jutni. Hát, tehát a, a, a annyira sátáni, annyira iracionális és annyira civilizálatlan ez a gondolat, hogy erre mondja azt, megint azért, hogy ez a természetes ész fényében is fölismerhetően rossz gondolat. Ezért írtam egyébként egy egy szombat, egy Nyugatpont húra, azt azt, azt elolvasom nektek, hogyha megtalálom. De megtaláltam. És utána kis erzsit fogtok hallgatni. Azért emelem ki egy külön kis erzsit, mert én fú, nagyon puszilom. Anonymus légiója felállt. Láttam az Anonymus Nemzetközi Hekker Társaság videóját. Hál' Istenek most nyugodtan meg először, hogy Európában lecsapott a vallásából kikényszerítő terrorizmus, vagyis, hogy francia szövetségeseink átélték a pánik és a dűrohamát. Az iszlám fundamentalista politika szívesen feláldozná a világbékét a világhatalomért, ami mehetne békésen is, ha minden ember áttér az igaz muszlim hitre. Jelenleg másfél milliárdal nyerésben vannak, de a liberalizmusára, a szólásszabadságra, a demokráciára büszke Európa még ellenáll. De hogyan? Gyorsan legyünk őszinték, a regulális erők többnyire elvesztik a háborút, hiába nyerik meg a csatákat. Obama is elvesztette Afganisztánt, bárki bármit mond. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy öt terorista ámokfutása beindította az egész államgépezetet, ennek ellenére véres károkat, halottakat hagytak maguk után. A saját túlélésükre az Elkaida katonák nem is gondoltak. Harcal, ellenállással jutottak a megígért paradicsomba. Reguláris hadsereg meg képtelen megnyerni olyan háborút, ahol egy terroristával szemben több tízezer szeres a szorzó, mégis visszalőnek. Guy Fawkes álaszban közölte a civil és a civilizált világ egyik szóvivője, hogy duncsiztak a haverokkal a világ különböző országaiban, és döntést hoztak. Érdemes megfigyelni, hogy mennyire konkrét, és egyértelmű az üzenetük. A világ összes anonimus csoportjával összefogva minden egyes tagotoknak utána megyünk, és mindenkit ki fogunk csinálni. Ti képesek voltatok ártatlan embereket megölni, mi pedig meg fogjuk ezt bosszulni. Követni fogjuk minden online tevékenységeteket, leszedünk titeket minden közösségi oldalról. Nem fogjátok a szariát ránk a demokráciánkra. Nem fogjuk hagyni, hogy az örültségetek megölje a szabadságunkat és a szólásszabadságot. Mi szóltunk előre, számítsatok rá, hogy rombolni fogunk. Vagyis ha a fiúk megtalálják valamelyik kiképzett vallási fanatikust, vagy annak szellemi mentorát, akkor a hasznos információval bővül a világ titkosszolgálata, amire az a legjellemzőbb, hogy filmben jól mutat, a valóságban meg mindig egy kicsit lemaradnak. Komolyan mondom, nem tudom elképzelni a terrorizmus felszámolását csak a rendszeren keresztül. És miután Európában vagyunk, és még mindig vannak közös értékeink, együttműködnek a törvényes erők és hatalmak a civil társadalom törvényen kívüli erőivel a közös veszélyeztetettség okán. Így volt ez a második világháborúban is, a Hopi indiánok nyelvén dekódolták a harctéri üzeneteket, vagyis az indiánok és a kovboyok együtt harcoltak a fasiszták ellen. Az viszont borzalmas volt olvasnom, hogy mennyire örül a magyar nemzet annak, hogy ilyen provokatőr liberális ratikat vágtak haza az elkaidások. Várható volt, hogy kijön belőlük a farkas amely egyből átmegy megértő kereszténybe a gyilkos nehéz gyerekkorát tekintve, és persze ne várjon kiméletet az, aki szent kérdésekben viccel vagy provokál. Azért kollégáktól többet vártam volna, de magamra vessek, hogy kollégáim azok, akik ilyen világborulás esetén is aljasban nyomatják. Szegény magyar nemzet, szegény simicska. Az biztos, hogy ezek a francia születésű bevándorló szülőkkel terhes ifjúság, elég szarul érzi magát, ha jó neki egy kóser húsbolba meghalnia. Igen, meg kell tudni az okát, miért tudják az imámok és más politikai vezetők így könnyen feláldozni híveiket. Emberek, akiknek nincs jövőtudatuk. Hát ez baj. A terrorizmus nem rendőrségi ügy, és főleg nem katonai kérdés, holott biztos vagyok abban, most aztán megnyílik a pénztárca, folyik majd a lé a tekhez, meg hasonló állarcos rendőri katonai erőkhöz. Az iszlám fundamentalizmus azért is veszélyes a keresztény demokráciára, mert támadásával, bezárkózásra kényszeríti őt, amivel alapelveiben nem ért egyet, vagyis saját magával nem ért egyet, miközben a rendszerben a diktatúra felé tolja az ellenőrzés szintjét. A párizsi események, mert ilyen a világ, ránk is kihatnak. Orbánik meg nagyon örülnek, hogy újabb ellenségtől menthetik meg a magyar népet. Utoljára az árvíz volt. Ez sokkal jobb, mert arztalan. És terrorista bárkiből lehet, akire rámondják sokan. Hajj, barátim, vallásháborútól mentsen meg minket az Isten! Akiben szerintem van humor érzék szemben kajafással vagy pilátussal get today, to get today, to get to get to get today, to get to do Boosted love. Hey, hey, hey, yeah, yeah, boo. Hey, hey, hey, and yeah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. mert ez jól sikerült. Erzsivel elégedettek voltunk és akkor hát ő, annyira föl spanolt, hogy akkor átjönnek tényleg a témámra. Ö, én szerintem rendkívüli fontosságú volt az a szerepfeladat, szellemi harc, amit azért mégiscsak a kereszténység indított el a nők Egyenjogúságáért. Rettenetesen hosszú az út, én ezt beláttam. Tehát 1881-ben kapják meg a, először a szavazójogot. Tehát azt is mondani, hogy az ember rettenetes lassan változik a történelemben. Például, hogy a társát, aki szül a gyerekeket, akivel él, azt jogunak, rangúnak tartsa. Ami nem azt jelenti, hogy. Ö, az, hogy jogilag egyenlőek vagyunk, ugye nem azt jelenti, hogy azonosak vagyunk, mert ugye ebbe is bele, ez egy hibás utca. Igen, férfi és nő nagyon különbözik egymástól. És, és azt is tudom, hogy az egyházam, most én mondjuk katolikus beszélek, sok rosszaságot és rossz dolgot művelt a fennállása során, főleg az ügyben, hogy a nőket bentartsa egy bizonyos halmazba, szegletbe, sarokba, de mégiscsak a kereszténység volt az, amely úgy kezdett el beszélni a, a nőről, ahogy addig még senki. Több oka is van ennek. És ezek a, a, ettől nem lehet eltekinteni, annak ellenére, hogy az ö, érdekes módon, tehát a, náluk nem lehetnek papok a nők, a katolikusoknál botrányosnak tartom. Ö, Prod, van, ahol kendőt kell venniük a fejükre a belépnek a templomba, férfinak nem kell, akkor e, rengeteg ilyen szegregációs e, vallási baromságot, emlékszem még. E, és nekek hát nagyon ősi gyökerei vannak értem én a tisztátlanság, a, a menstruáció az ostoba a férfi, aki nem tud mit kezdeni evel a tényel és a menstruációt a tisztátlanság egy formájának tekinti, de. Most nem azokkal a hagyományokkal, amik egyébként mind a mai napig élnek. Tehát nézzétek meg, hogyha egy lakást beosztanak, akkor azt hogy csinálják? Hát a férfinak azért van dolgozó szobája, a nőnek meg ott a konyha. Ez azért így, így indul. Már fejlettebb családokban a nő is kap dolgozó szobát. Mind a mai napig Magyarországon ez külföldön az már nincs így, de hát legyünk idézőjelben büszkék, hogy tényleg kevesebbet keresnek a nők bizonyos állásokban, mint a férfiak, ugyanazon értetetlen. Tehát, e, tehát ez, ez, ez régóta megvan. Na most ebben szemben e, én az eredeti szövegekben, tehát most a, a bibliára gondolok, tehát nem az egyház történetére, úgy látom, hogy fantasztikus, kiemelkedő pillanatokban jelenik meg a, a, a nő az ügytörténetben, Például a Koponyák hegyénél, ezt nagyon fontosnak tartom, csak nők állnak. Tehát az összes macsó, amikor szájon akarja vágni a, a fele szemben álló nőt, erre gondoljon, hogy voltak olyan politikai helyzetek és pillanatok, amikor rettegők is lelkével a sötét pince mélyén kuporgott, és abba reménykedett, hogy nem találják meg őt a római katonák, meg a kajafás emberei, de voltak a nők is, akiket semmi nem érdekelt, csak a végig, a halálig, a pusztulásig elkísérni azt, akit annyira szerettek. Az anyai szeretet sokkal bátrabb, mint a, mint a politikai bátorság. Ők a tanuk. Azt mondják és megfestették, hogy János is ott bújkága, de hát ő sem volt egy nagyon bevállalós csávó ilyen téren, tehát inkább csak de azért a kedves tanítvány is talán, talán volt férfi ott a Koponyák hegyén, talán, mármint a római katonákat leszámítva. De hát ott van uh, Mária. Ugye egyszer Olaszországban láttam, egy nagyon érdekes uh, ikonográfiai ábrázolást, amelyben uh, Máriának a, a, a, a képe volt megfestve, ugye, és vele szembe pedig egy ember története, egy nő története, aki udvarol neki valaki, aztán megházasodnak, aztán meghalnak, és akkor lehet látni a csontvázaikat. És vele szemben Mária, aki viszont kiragadtatott a földi történésekből. Eleve, hogy őt választotta az Isten. A nőt választotta, nem a férfit. Bocs, bocs, bocs, de engem is dühít. Jobb lát volna, ha én hordom ki azt a gyermeket. Egy férfinak csak jobban áll. De e, ott van a szamáriai asszony. Senkinek nem mondja, hogy ő a messiás. pén Mindenki jobbról, barról kérdezgetik, farizeusok, meg tanítványok, meg mindenki. Egyedül egy bűnös életű asszonynak, akinek öt férje volt, és a hatodik se az, akivel együtt van, annak mondja, itt megvet az egész közösség, hogy én, én vagyok asszony az, aki veled beszélek, én vagyok a messiás. Tehát az Isten fiának, hogy az Istennek megfelelő személy entitás, stb. a nő, és ö, értem én ezt, ö, én akkor Rómába jártam, nekem mindegy, bármilyen esztét a szakom, de, de én majdnem megfúlattam a, a bazilikába, de megláttam hála jó Istennek ö, ö, a Pietát, ö, Michelangelo szobráta, ahogy tartja a anya gyermekét, és azt tényleg én rengetegszer láttam reprodukciós, az, az, az, az azért egy szobor terébe kell belállni, elképesztő, döbbenetes, fantasztikus, és itt van a... a ez a, a... hát igen, a, utána szanszubjátorba ki, kimenekültem és korai keresztény ilyen barlangokat néztem, de, de kétségtelen, hogy a Pietában ez a hogy Mária szívét héttör járja át. Tehát az, hogyha valakit Isten kiválaszt, az nem jelenti azt, hogy ö, wellness, fitness innentől kezdve az élete, mert mondhatjuk, hogy, hogy a, a kiválasztottság pillanatától kezdve az a héttör, az valóban átszúrja az ő szívét, borzalmas dolgokat kell elviselnie. Például ö, egyszer megy Jézus után, állandóan aggódik, az állandó lázít. Tehát képzeljünk el egy anyát, akinek van egy fia, és lemegy az utcán, és össze-vissza olyanokat mondogat, és akkor jön érte a rendőrség. És hát tényleg, hát persze, hogy aggódott. És akkor odament, és akkor mondja, hogy jöjjön haza, akkor mondja neki Jézus, ki vagy te asszony? Hú! Tehát ez, ez, ez, ez borzasztó lehetett egy anyának, és tovább fordul a közösséghez. Beszél, hisz. Jézus mondhat -e ezt neki, is, tudta a Mária is, ő is tudta, hogy az ő gyermekségük és születésük nagyon furcsak. Tehát bizonyos értelemben arra akart utalni, hogy hát ő nem lehet az anyukával, amikor őt nem ezért küldték de minden agya, anya elvárja azért a fiától, hogy ö, igen, sok ilyen barátom van, akinek az anya, ö, hát ezek az anyafüggők, én is anyafüggő vagyok, de ö, az, a, azért mondom, hogy ami, ami nálunk a politikában fogalmazódik meg, ez a komondoros női valóság, ez nagyon-nagyon ez, ez ez távol áll a nők tiszteletétől, ö, Jellemző módon szerintem nem is tudom, hogy van, nem, nem tudom hány darab nő van a, a magyar országgyűlésben, de szerintem rettenetes kevés. És hát arra nekünk esélyünk, mint az angoloknak, hogy nő legyen a miniszterelnökünk nincs. Az szomorú. Hát azért mondom, tehát hamarabb lesz nálunk cigány miniszterelnök, mint, mint nő. Na jó, azt mondja, hogy nekem egyébként a, a hídbeli, meg minden szempontból most már azt merem mondani, most már szépen idővel azért majd csak meg fogok én is halni, de hát mondjuk 55 vagyok, hogy Simon Weil és Teréz anya, ez a kettő volt, aki így, így nagyon hatott rám, vagy, vagy ilyen, tényleg olyan furcsa, mert gyerekek használnak ilyen példakép szerűen ö, olvastam és élem meg őket, mind a kettő nő. Annak ellen a harmadik az Lojola Ignács, tehát ott van egyben egy spanyol zsoldos kapitány, aki életeső felét végig aztán alázatban nyomattat, tehát van férfi is, csak mondom nektek, hogy a, a Simon Weil gondolkodásánál szigorúbbat, radikálisabbat elképzelni nem tudok. Simon Weilről azt kell tudni, hogy ő egy, egy francia matematikus család tagja volt, mindenki nagyon okos volt, meg matematikus volt, meg filozófus volt. És a filozófusokkal a probléma, mert a Platont olvasnak meg minden mást, akkor tudják, hogy az élethez közel kell kerülniük. Tehát egy filozófiai társasága mindig az a bajom, hogy a szalám és kívül nem sokat láttak. És ő, ő elment a Rőnó gyárba Marósnak. Most egy nő nem menjen el Marósnak a Rőnó gyárban, szegény, meg is betegedett, de hát azért valahol értem meg igaz, ez a döntés, és ő... ő nagyon bátor volt például, jelentkezett az angoloknál 1944-ben, hogy ledobhatják Németországba eltőernyősként. Hát nagyon helyesen az angol katonák nevettek egyet, aztán hazakülték. De például úgy halt meg, hogy amikor megtudta, hogy a haláltáborokba mennyi a fejadag, akkor szolidaritásból ő is annyit tevett és meg is halt. A nem volt megkeresztelve, ennek ellenére a katolikus egyház egyik, legnagyobb nem megkeresztel szentjeként tartja számon. A másik meg Teréz anya, de arra már, már nem lesz idő, mert új, újra mindjárt zenélni fogunk, meg jönnek a hírek. Egyszerűen csak azt próbálom így több tiszteletet a nőknek, macsók mellett öplek titeket Na, tényleg, nem csak a száról van szó, hogy megvédjük őket, mert igen, meg is kéne védeni őket, de az egy következő lépcső. Először is, hogy például figyelek-e arra, hogy egy nő mit beszél hozzám. Ott kezdődik, vagy, vagy miért mondja, vagy, vagy kutatni kell a nőt. Én egyszer rájöttem, amikor a, a, a kislányain bugyjait rendezgettem otthon, hogy én nők között élek, de, de elég 30, nem tudom hány évesen jöttem rá. Addig nem tudtam. Szerintem mm, mindenki nézzen körül, ha lát maga körül egy nőt, és gondolkodjon rajta. Most viszont mm, olá Anna Mari fog következni. Messecsinka! 99.5 a forgalommal szemben. pase que me lleve mar un y en este planeta mío le le le le este que tú gobernabas le, le le le yo ya clavo mi bandera le le le, le. tú no me clavas más nada déjame vivir a mí toda la pena tanto y tu más de blanco pero yo aguanto lonida pero despierta por mi futuro pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo Cariño mío, de la értem, nem pero nem értem, nem értem, la esperanza. nem értem, pero értem, nem értem, nem értem, nem értem, nem értem, nem Elhúnyt Hanki Selemér. Tehát jó helyen van már, én azt gondolom, hogy ő biztos a paradicsomba jut, pedig nem volt meg senkit, és nekem nagyon szép emlékem róla az, amikor a civil magatartás és a civil gondolkodás egyszemélyes kivitelezője volt akkor, amikor elindult a média háború, Ugye ennek a lényege az volt, hogy az elején a politikai pártok azt gondolták, hogy majd mindenki lesz egyensúlyozva, ellenzék hatalom, tényleg ilyen még hittek, ilyen BBC normákban, meg hasonlókban és aztán e, így e, akkor tört, vagy fröccsent ki a biriből a, a húgy, amikor a Antal József egy interjút készítettek vele e, és akkor bejelentkezett a Gönc is, hogy akkor vele is, és akkor nem ment le az Anta József interjú, nem ment le a Gönc interjú, és akkor elkezdődött a háború. Tehát egy interjúval kezdődött az egész. És őnek is sok érdekes elképzelése volt az, hogy azok mivé fejlődtek, meg hogy verték át őt, az, az, az nem az ő bűne. Tényleg nem ismeri a tévében a gyártásvezetőket, aki már, tehát azért Ranszá szádán hussein rosszabb, és de ő kezdte kiszervezni a magyar televízióból, a gyártást, aztán visszaszervezték, hát azt ugye. Na a, a lényeg az, amikor leültek vele szembe az összes párt, és megpróbálta őt nyusziként kihúzni a kalapból, a, ennek talán még megvannak a felvételei. Hát így ilyen nem Danton, de a, a, a, a civil becsületesség egyik nem tudom, mintá, mintája volt. Ez nagyon jó élmény volt, és valánával kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy hát egy nagyon okos, nagyon jó ember ment el közülünk, tehát mi vagyunk megint nagyobb bajban. De hogy mekkora bajban vagyunk, <coughs> jönnek a hírek. Válogattam híreket, az öreg patakia a azt szeretné, hogy mindig meséljek híreket, hogy mik vannak a világban, és igaza van, mert például vannak hírek nagyon messze most amik nagyon messze vannak, azok nem hírek ugye milyen hülyeség, mert hát a net meg a világháló miatt mondhatjuk, hogy globalizmus, meg golyó van de hát mégis tehát még Párizsba mentek az események, dúltak a, a, a, a ment a hajszal addig kérek szépen a bokóhara Harám lecsapott, és 19 ember meghalt, 18-an megsebesültek, amikor egy 10 év körüli kislány felrobbantotta magát az észak-kelet nigériai Maiduguri város egyik zsúfolt piacán. Ugye, hogy mennyire nem nincs, nincs ez meg nekünk ez az élmény, mert messze van, nem érdekel minket. Pedig összefügg, nagyon súlyosan összefüggnek ezek a cse cselekmények. A nagy robbanás szombat délben történt, amikor a piaszta volt árusokkal és vásárlókkal. Tavaly októberben a Boko Haram ugyanígy egy tíz éves kislány testére elzsített bombával ölte meg az embereket. Szereti a Boko Haram, hogy a gyerekeket rombanthat föl. Nigériát az elmúlt öt évben a saját iszlám állam létrehozásáért harcoló szélsőséges iszlamista fegyveres szervezet a Boko Haram támadásaival sújtják. Csak tavaly novemberben több mint 5000 ember gyilkott meg a szervezet Nigériában. Tessék szolidálisnak lenne a nigériaiakkal, hogyha sajnáljuk az életeket, eget, mert az ővék is számít. A Boko Haram egyik legutóbbi támadásának több száz civil áldozatára találtak rá az ország északelti részén, a csádi határ mentén fekvő baga városa melletti bozótosban, az Amnesty International Nemzetközi Jogvédő Szervezet szombati közlése szerint. Az Amnesty szerint ez volt a Boko Haram történetnek, történetnek feltöltően legsúlyosabb mészárlása. A járás vezetője Baba Abba Hassan elmondta, az áldozatok többsége gyermek, nő és idős ember, akik nem tudtak elfutni, és akkor a lázadók meg gránátokkal és hát levágják őket. Csarját megmondom nektek őszintén, soha nem értettem meg. Tehát nézem a tévét, állandóan ilyen nagyon faszányos katonák célzó készüléke a szemükön, tényleg öten vannak, bárkit leszednek, bárhova bejutnak. Ehhez képest, hogy megnézem a világban lévő nagy gonoszok élet ugye elég hosszú. Tehát én ezt nem értem, a Boko Haramot nem lehet lelőni. A, láttam egyszer egy videót, még ez jó régen készült, amikor Boko Haram azt mondja, az egyik újságírónak, hogy nem ismerte a világon neven, meg még az újságírók se. Na, megtanultuk. Igaza lett, bebizonyította ő gyerekeket szeret elrabolni, négy-öt százasával viszi a faluból, megkinozza őket, drogossá teszi, és aztán felrobbantja őket. Ő Boko Haram és az iszlám állam mm, szellemi és lelki szövetségese. De vannak nem hírek is. Tehát a, a, a nem hír az, az érdek, mert a, a, a, ha a hír klasszikus értelmébe vesszük, a hírben mindig van új elem. Attól érdekel minket, hogy valami új információt. Itt az LMP belvárosi blogján lehet olvasni, hogy a furcsa ingatlan ügyre derült fény, és a sztori röviden, hogy egy évekig a CBA által bérelt ingatlant a bélőnek járó kedvezménnyel áron alul köbben 51 millió forintért vett meg egy vilhetően erre alakult cég. Az ingatlan pedig most, jé, hopp, felújítás után 430 millióért árulják. Hány gyerekek, ez egy vastag buci. Én azt gondolom, hogy a 400, 390 millió tiszta, haszon, az jó. Az dekem jó. Jó, jó. Tehát, és ugye hát ebből annyi van, mint a nyű, de szegény Juhász Péter szerintem ott is az lesz a megoldás hogy le kell lőni a Juhász Péter mert nem hagyja abba de utána néz az ingatlan ügyeknek kiderít az egészet most már fenyegetik meg perre viszik most nem tudom lehet hogy majd azért beperelnek engem hogy beszélek róla nem tudom lehet beszélni róla már ugye tudom hogy a médiában vannak témák amiről nem lehet beszélni de hogy a, az, a belvárosi ingatlanokról lehet-e beszélni nem lehet beszélni akkor persze nem beszélek róla egy szót se de azért érdekes hogy nem hír. Értitek, hogy az az érdekes? Nem ez az, hogy ez történt. Tehát ez, hogy nem hír. Már nem hír. Annyi van belőle, hogy bizonyos ide az újdonság erejét elveszti. Korábban, ha mondjuk kiderült volna korábban nem pártolom az illetőt mondjuk a pukról, akkor abból nagy botrány lett volna. Most már azért nem. Már nem. Ezek már nem számítanak. Egyébként 500 mikor nekem se számít. Azért szeretném, ha megkísértenének vele egyszer legalább az életbe. Az igazi hír, például klasszikus hír, és ez a mindennapokhoz kötődik, az, hogy egy francia település úgy döntött, hogy megváltoztatja a nevét. És korábban Charlie ő volt a neve, és nyilvánvalóan közel áll ez a néva, amit fölvettek, de most Charlie lett, tehát megvált lecserélték a, a névtáblákat. Az a zsőszi Charlie, ugye, ami annyit jelent, hogy hát én is sárli vagyok vagy csatlakozom, vagy támogatom a sárlit, az, az rengeteg fényképet láthatatok most ez ügyben. Vannak viccesek is, amikor mondjuk Gerard Depardieu tartja ezt a. Én nagyon szeretem mint színész, szenzációs, a zseniális színész. Csodálatosan nagy test, tehát én nem tudok ennyit tenni, hogy ekkora legyek. Nagyon tudom, hogy szereti a Somló-hegyet, mert ott vette ki szőlőt, tehát azért jó ízlése is van, de hát rettenetes barátai vannak, azt mondjuk ki. Tehát Putyin, meg a ilyen mecsár, meg a borzalmas, na mindegy. De ő, amikor tartja ezt a feliratot, ez az azért csodálatos, mert ő maga karikatúrája tulajdonképpen már, és tényleg fantasztikus, hogy belenőtt az aszterik szerepbe, és közben nem vesztes semmit a művészeti erejéből. Más hír messze, ugye azért a vallásháborúnak a édes küszöbén állunk, hogy Kandahárban most ugye elhagyták az amerikaiak, és hát most mi lesz biztos polgárháború, a hétfői ima után ilyen boldog menet indult el, amiben a felvonulók hát éltették a terroristákat, és gyalázták a saját elnöküket, Aszra Granit, aki meg elítélte ezt a, az akciót. Azért érzitek, hogy nem teljesen azonosak a jelentések. A az érdekesebb az egészben az, hogy a tartományi rendőrfőnök ö, utána kiadott egy közleményt, hogy a rendőrség nem avatkozott közbe, és itt jön a poén, mert tiszteletben tartják a szólásszabadságot. Vagyis, úgyis mondhatnám, hogy sáli hebdó győzelme, ez, igen, ez az európai szellem, ami is nem gépuskázott bele az idiótákba, amikor ott a gyilkosokat ott ünnepelték, mert ehhez joguk van ahhoz nincs joguk, hogy egy karikatúristát is tehát azért amit rajzol hát, hát ebben szemben ez, az komolyan amikor megláttam, hogy hajdu János fogja Orbán Viktor kezét komolyan, tényleg, tehát tényleg ennyire egyszerű minden, de tényleg abban az első pillanatban szerintem, hogy megitták a kávéjukat, akkor hív föl a hajdut és akkor jött hajdú, jött kezeltek, és majd kapnak pénzt. Meg kell védeni, ugyanis a magyar társadalmat, ezt nyilatkozták a, a, mened, a menedik, most a menedik kérők, lesz, az, én nem tudom, hogy, hogy az a baj, képzeljétek, hogy nekem nem olyan távoli a sztori, mert én Szabadkán lakom, és Szabadka pont a Schengeni van. és nap mint nap látom az afgán Nigériai és a többi menekülteket ott ülnek a, az út De ha nem lehet bírni, és akkor az ember kivisz nekik teát, az, az, az, az nem volt egy jó érzés, hogy, hogy nem, mert inni aztán beleittam, akkor megkosztólt a látta. Tehát azért a félelem is ott van bennük, hogy az nem mérgezem meg, az teát. Akkor van kisbaba, be van bugyolálva, tartja az anyja, és akkor rendesek a magyarok, meg kivisznek kivisz neki kaját, de értitek, hogy azért tök hideg van, iszonyú hideg van ők nekik csak egyetlen vágyuk, hogy, hogy átjussanak Európában, mert mindenütt jobb. Tehát Európa bármilyen szegletébe jobb, mint otthon, mert ott megülik őket. És akkor hát úgy beszélgetek, hogy én az ottani emberekkel, és akkor több példát tudok, amikor megmondják nekik, hogy hol kell átmenni. mert egyszerűbb segíteni valaki, mint a törvényeket betartani, értsétek meg. Hát az ottani parasztok, akik ott dolgoznak a földeken, azok tökéletesen ismerik a, ezt az egész schengeni határt. És akkor valakit nagyon megszállnak, akkor megmutatják, hogy ott menjen át. De hát ez nem megoldás, hogy. hogy a, a, a, a, és most ilyen szempontból nekünk rendkívüli szerepünk lesz, és félek, hogy nem az empátia és a részvét fog minket irányítani, hanem meg kell védeni a nemzetet a menedékkérőktől. Nem, ezt az egész kérdést, ha nem fogjuk megtárgyalni akár nemzeti, akár európai, akár világszinten, akkor veszed fejszenyele vége ennek a civilizációnak, a kultúrának. És akkor apokalipszis végre! Én már nagyon várom, mert szeretem a pankot. De a lényeg az, hogy Orbán Viktor és Hajdú János találkozott, amit ő és mondta, hogy a tech kapacitását kéne bővíteni. A tech kapacitását bővíteni. Szerencsétlen, komoly a rendőrségnek. Van egy olyan csúcs, gnom mint a tech, ami minden pénz lehetőséget megkap közben, a bűnüldözésre pedig, hát jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Hát komolyan mondom, hogyha betörés van, ellopják valami, mert még egy darabig elmentem a rendőrségre, ma már nem megyek el. Hát nem fogják megtalálni, hát ne ügyeskedjünk, Na de azért a tech kapacitását az jól lenne, ha bővítenék. Egyébként, köszi iszlám, köszi jobbik, ti ebbe utaztok, azért mondom, hogy látjátok, végül sikeres ez a politikátok, hát a, a, főleg, hogy a, egész Európa és Anglia is halljuk, hogy ezt mondtam, elkezdődött a reteszelés, ez, ez egy nagyon rossz irány, és nagyon sokan fognak tőle szenvedni, például olyan afrikai menekült gyerekek, asszonyok, akik ö, például keresztények, és a, a, az elegendők Afrikában, hogy levágják a fejedet. Viszont, ö, van egy nagyon jó, azért sokszor szoktam gondolni a futó Barnabást, ő egy ügyvéd, egy elég jó ügyvéd, és voltam vele szemben is, de hát most az ügyvédeknek ugye nem érdekes a politikai nézetű. De hogy, hogy ő azért bevállalta ezt az egészet, azért, azért az nem semmi, és mert most gondolatok bele, ilyenkor nyilatkoznia kell. És az M1 este műsorában elmondta, hogy nem csak szerinte, hát hogy tudom, hogy nem ő a szerinte, de mindegy, de a lefolytatott nyomozás alapján a központi nyomozó főügyészség szerint is megáll a vád, mármint hogy a NAV elnöke Ildikó őt rágalmazta Good Friend. <gül> De most ez, Cohen, ez, ez, ez ez ez már azért érted, egy ügyvéd, ez amit egy orvos, hogy ez azért a ciki kategóriája, ez állati ciki. E, ugye, hát az a történet mögött az van, ez a nem tudom, tán az Orbán-Simicska háború, hogy Orbán unszolt a vida ildikót, hogy, hogy ugye az lett volna a nagy megoldás, a Vida-Ildikó lemond, és akkor elviszi az egész balhét, és mindenki menekül szabadul arra. Nem ez történt, gondolom ez lett a Simicska háború lényege, hogy bement, jót beszélgettek tolmás nélkül, bár ott Ildikónak beugrott, hogy nem igazán jó a angolból, de szerencsére azért a valamit tudott magyarul, és akkor arra gondoltak a, a futó barnambánség, hogy a korábban Szíriában ö, ö, ö, dolgozó ö, good beperelik rágalmazásért. Ez fantasztikus, de komolyan mondom. Tehát, és érted, hogy, hogy jogi egyetemet végeztek a fiúk, én is ártam jogra, érted? Tehát nem rájuk semmi, de tényleg semmi majd amerikai, föl fogják a mentelmi bizony, a jogát függeszteni, és majd a magyar bíróság, a független magyar bíróság meg fogja állapítani, hogy na, uh, Ildikónak a, a sérelmény csorba esett. Ildikonnéni asszonyon. Kodjuk, hogy ő, uh, ja. Á, hát nagyon ciki. Nagyon ciki. Viszont, uh, hogyha már így itt tartunk, akkor... Uh, Mondok egy érdekes dolgot, ami csak onnan tudom, na először elvosom, és akkor magyarázom. Mert ez hazaszólok, hogy a Ferencvárosi Tornaklub határozottan visszautasítja, és megteszi a szükséges jogi lépéseket a sajtóban különféle hamis címmel megjelent írások ügyében, nem is fogok hozzátenni semmit azért, de hallottátok, hogy azon a beleszperelve, aki vakkant azért értitek, ez is ám a, a, ugyanaz, mint az Elkaida golyót használsz, az hatékony és gyorsan pontot tesz a végére, ez az eszköz ez szép lassan darálja le a szólásszabadságot. Amelynek alapjául egy újság.hu internetes felületen megjelent cikk szolgál. Most olvasom a Tornaklub nyilatkozatát. Az ominózus felület szerkesztője az a C-Tibor, de jó, hogy nem B-Tibornak belennék szóval, aki volt élettársát jelentette föl, és aki 2012-ig valóban az FTC kommunikációs ügyeit intézte. Azonban szó so, so sincs, ez, ez a na majd mindjárt most szemantikázunk, azonban szó so sincs a jelenlegi vezetés érintettségéről, holott a cikk és az átírások is azt sugálják, inkorrekt módon. Az ügyben a klub egyetlen jelenlegi alkalmazottja sem érintett. Fantaszikus. Ö, <kül> nagyon érdekes azt mondják, Hon nem sokszor hazudott, de néha igen, és akkor elkadták. Például azt mondta, hogy nem küldtem táviratot Gensernek. És sok, senki nem tudta, hogy küldött a táviratot. A tagadásból lehetett rájönni arra, hogy csak történt ilyen. Ez egy nagyon súlyos metafizikai tétel, hogy azt lehet tagadni, ami van. Most nem Isten bizonyítékorról beszélek, hanem erről az esetről. Tehát tulajdonképpen a és Stolnoklub megjelentetett egy nyilatkozatot, amelyben kijelentette, hogy semmi sincs. És aki nem a, ennevel az állítással érte egyet, hogy nincs is semmi, se bűncselekmény, se sikkasztás, senki nem érintett. Egyetlen esetben lenne ez lehetséges, hogyha tényleg nem lenne semmi. De miután kiadták a közleményt, most már biztos vagyok benne, hogy van valami. Nem, nem, ez nagyon érdekes, ez, amíg a zsílkához jártunk jelentést tanulni, a, annyira mélyen az ember agyában szókészleti érzelmeiben letapad a valóság, hogy e, például annak tagadásával könnyen elárulhatjuk magunkat. A, hát a, a szép lassan telik az idő, pedig még lenne dolgunk, viszont tisztelet, tisztelet a pecsmergáknak. Azért mondom őket, mert e, egyáltalán nem zavart minket, hogy már hónapok óta csak a kúrt katonák e, harcolnak az ízis fasiszta állam ellen, és ezzel kapcsolatos a hír, sajnos rossz hír, a pecsmergáknak hívják ezeket a kúrkatonákat, kik egyébként ilyen AK-47-essel vannak fölszereve, nincsenek azért túllökve, kétségtelenül bombáz, segítik őt az amerikai bombázók, de például ezt se fogom föl, hogyha nások harcolnak a világ helyett, akkor miért nem tolják be a pecsmergákba az összes lézer irányítású amikkel kitaláltak. Meghalt 23 kurt katona, és 12 megsérült Irakban, Ninivétől éjszakra, tehát értitek Irakban nincs is államuk, tehát tényleg nyomorult, olyanok, mint a magyarok, komolyan kurdok. kúrdok. Ninivétől éjszakra, mikor az, az ISIS felrobbantott a szállító járműveiket. A, az ISIS nagyon komoly olaj, és drogpénzből nagyon komoly katonai támogatást kap a világról. Tehát értitek az igazságtalanságot, hogyha az egyik oldal megkapja az összes katonai támogatást, hogy-hogy az Amerikával, az Európával, stb. egyetértünk, hogy az íziszt nem lehet tolerálni, a pesmergákat meg nem segíti. Közben a Tigris folyón hajokkal hatoltak be az íz alakulatok Ver városában, Erbiltől 60 kilométerre, és a Pentagon értesülései szerint a település nagy részét el is foglalták. Ma biztos jó napuk van. Vagy volt tegnap? Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy a közeljövőben az ISIS utánpótlás útvonalait is fogja támadni. Fantasztikus, micsoda hadvezetők! Eddig 1700 légicsapás mértek az iszlám áram hadseregére, de tényleg megint úgy van, hogy nem lehet F-18-asokkal levadászni a terroristákat, Szemtől szembe lehet harcolni, ahogy teszi az Anonymous, ugye szemtől szembe ez most vicces volt, és ahogy a pecsmergák kiszáradt a szám, ezért Lauri Anderson-t fogtok hallgatni. Ebben az az érdekes, hogy mind a két hangot ő énekli, csak az egyik férfirá van torzítva, tehát a férfi nő kérdésünket zeneileg tökéletesen prezentálom. Did she fall or was she pushed your shirt on my chair your shirt on my chair I'll be with you I'll be there I'll never leave you your shirt on my chair. Come here, little Here's girl, get into the car. car. It's a brand new Cadillac. Bright red. despair in my heart, bright red. red, your words in my ears, I'll be with you. siren in the temples of pleasure. volt, amikor láttam először életemben a Laurie Anderson, Andersont, és ugyanígy egyen gép volt előtte, és csavargatta, és így eh, ehhez képest úgy hallottam, hogy transzneműek már nem is vezethetnek Oroszországba. Nem az az érdekes, hanem például most megy Orbán szolidaritani Párizsba, ez, ez nem hír, az hír, hogy visszafelé beulik Svájcba. Azért ha én újságíró lennék, most már azért kábi szeretném tudni, hogy egyébként Svájcban nagyon sok jó van. Sajt, bor, csoki, csomó minden jó. Tehát én el, én el tudom kérdeni, hogy annyira gasztromániás, hogy eredeti módon szerzi be ezeket a cuccokat, és azért jár olyan sűrűn. No, de de azt is lehet, hogy nem azért, megy oda. Vajon miért? Svájcban még milyen? Jó, jó órák vannak, jó a levegő, bankok, vannak bankok, Azért az érdekes lenne. Tehát azért értitek, hogy a sajtószabadságnak van jelentősége és fontossága, és a, talán, talán megtudjuk majd a anonimus segítségével, hogy mit is keres Orbán Viktor Svájcba. Van egy írás, amit mondtam, hogy ezeket fel akarom úgy olvasni, mert szerintem nem tudjátok, hogy nem olvassátok azokat, amiket én írok, és ez, ez egy hócipő cikknek az eredetije, ez változott, de az a cím, hogy hóvirágok a nemzettestén. És mondom nektek, hogy a számunk 061 35 39 451, SMS számunk 070 70 Jól lett volna a telefonáltuk, de hát eddig még nem sikerült, E, négytől Zoltaja Andriával beszélgetek a még civil műsorban, mert a pataki e, megkérte, egyszerűsítem, e, és e, én már nagyon várom őt, de előtte még a hóvirágok a nemzet testén. Itt az idő, hogy tudományos cikket írjak, vagyis objektív, és igazságra nézvést vizsgálható kérdést kell feltennem, ami a tapasztalatból is igazolható. Miért undorítóbb a kitartott művész a politikusnál? Axiománk, miszerint a politikus a legundorítóbb szakma az összes többihez képest, az egész világon visszaigazolják a felmérések, amelyek használják a Vidgensteni igazság mértékét, vagyis verifikálhatóak és falsifikálhatóak. Ennek ellenére igaza van gyönnek, amikor azt mondja, hogy na, na még egyszer, hogy mindenki értse a a tudomány radikuli, radikalizmusát. Miért undorítóbb Ákos Orbán Viktornál vagy Andrew Vajna Lázár Györgynél? Természetesen a személyes szimpátia nem számít. Én például jobban szeretem a Lázár típusúakat, mint Clint, mert Clint Islúdra hasonlít és csípőből tüzel, és én már kiskoromban is az árulókkal, a kovbojokkal voltam, nem az indiánokkal. Később változtam. Úgy is mondhatnám, hogy Paradoxont rejtő a kérdés, mert ha a politikusi szakma az, amelynek cikébet nem tudunk elképzelni, akkor a művész beelőzése a szellemi alultápláltság terén antagonisztikus ellentétbe áll aksziómánkkal. Bár a paradoxon is az igazság része. Mondhatjuk, hogy a politikusé minden hatalom, de ezt a művész fejezi ki. Tehát a pataki Attilát elrabolják az ufók, Sőt, szépen, erősen, tehetséggel elénekel nekik egy dalt, ha nincs a sárga földig bemákolva, akkor érezzük igazán a nemzeti hatalom erejét. Kétségtelen, hogy morális és esztétikai szempontból vállalhatatlan pataki Attila, vagy a műanyag zenében Cézár ákos, de a hatalom ereje éppen abban mutatkozik meg, hogy tagadja az esztétikai igazságot, és a gyakorlatban próbálja megváltoztatni az esztétikában lázadók hitét. Több éve tartó klinikai vizsgálat érződik Rózsi állami sztárolásán is, aminek egyetlen veszélyes pontja maga a művész. Bár Dajs Tamás nem fogyasztott drogot, de a zeneiparban sokan fogyasztottak legális drogot, vagyis alkoholt, ami bizonytalansági tényező a hatalom és annak művészi alkalmazottja között. Evel nem akarom azt mondani, hogy minden művész, aki eladta a lelkét, alkoholista. Cáfolat rá, Ákos. Hanem, hogy a személyiség rosszul viseli, ha a hatalom barátja. Hát, ezt nem érti Szili Laci, aki pedig sokkal okosabb barátjánál, aki soha nem fogyasztott tudatmódosítót. Másként. Valóban Érdeklődésre számot tartó karrier Vajnájé, aki paróka forgalmazóból az USA, majd szegény Magyarország ismert személyisége lett, de még érdekesebb török Ferenc, akit ez nem zavar. Más se. Kálomista Gábor produceri tevékenységénél mindig megrendül a hitem a magyar filmesekben, főleg ha tehetséges. Vagyis nem bíznám rájuk gyermekem szellemi és erkölcsi nevelését még akkor se, ha annyira tehetséges, mint Szabó István. Így viszont mi értelme alkotni bármit is? A kérdés megválaszolásához elég a mefisztót megnézni. Úgy van, hogyha a művész feltapad a hatalom sörpocakjára, korábbi zsenialitása ellenére is söralti alátét lesz belőle. Kierti török felét, vagy nem csákkárojt, kertészimrét. Csurka legalább a múlt rendszerben volt 3 x 3 Van ennél rosszabb is. Elsimon László saját magát szervezte be. Kerényi önmagában hóvirág. Hóvirág nyílik a művészet szemétdombján, leszakítani éppen olyan veszélyes, mint megírni. A tudomány ismeri az entropia fogalmát, vagyis fekete gyölt tudati kiüresedése nem a buddhista OM-technikát jelenti, hanem az emberi faj probléma megoldó képességének bukását. A politikus minden ciklusban leveti korábbi bőrét, vagyis a túlélésben csúcsragadozó. A művész csak műveiben és nem levedlet bőrében él tovább, emiatt hamar az időnevű szelektív szemétszedés áldozata lesz. Abban bízom, ha az olvasó belátja, hogy az Izzy Ryder right, emlegetése még nem jelenti a nyugati kultúrának való alázatos behódolást, még van remény a barackfa alatt. A baraszva Kiik György alkotása azért. Vagyis Vas Albert, bár nem a vasember, azért még szerethető író marad azoknak, akik nem olvasnak képregényt. Viszont én ehhez, ö, csak egy vízből mondom, iszom egy sört, és Tracy chapman hallgatok.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 You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before and your arm felt like scrap around my shoulder And I, I had a feeling that I belonged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 Buy a bigger house and live in the suburbs So I remember when we were driving Driving in your car the Speed so fast I felt like I was drunk City lights lay out before us And your arm felt nice around my shoulder and I, I, Had a feeling that I belong. I, I, Had a feeling I could be someone be someone, be someone You got a fast car I got a job to all our bills Instead of drinking, they got the boss some more Your friends and you do your kids I'd always hope for better But maybe together you and me find you that got no plans, that ain't going nowhere Take your fast car and keep on driving So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast, I felt like I was drunk City lights lay out before Your arms are next wrapped around my shoulder And I, I Had a feeling that I belong. I, I Had a feeling I could be someone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 abban mindig hazudnak, én is ezt teszem, tehát hála jó Istennek, Pataki Gábor is itt lesz velem a beszélgetésben, tehát két férfi közé fog beszorulni egy harcos nő, és szerintem majd bírni fogja a kérdéseket. E, annyira teszte Tracy hogy arra gondoltam, hogy majd ebben is búcsüznék el tőletek. E, lehet, lehetséges, hogy jövő héten megkérdeztem újra a barátaimat, hogy hát, beszállnának-e, lehet, hogy majd lesznek telefonok, bár már kezdtem ráállni erre a szomorú, magányos profétai szerepkörre, de én ez mindig jobban érdekel, általában mások véleményének a sajátom. Emlékszem, hogy mennyit fejlődik az ember, amikor régen rádióztam, akkor Otthon út ott visszahallgattam, és élveztem, rágyújtottam, néztem ki az éjszakába, és csodálatosnak éreztem magam. Ma már képtelen lennék újra meghallgatni magamat, tehát azért van fejlődés, amikor az ember végül is megunja a saját magát is. De remélem, hogy ti nem mondtátok annak ellenére, hogy bemondtam rengetegszer a telefonszámot, azt is, hogy élő adás, meg hogy bakács lista, tehát mindenben megfeltem a kívánalmaknak. E nem baj, alakulnak a dolgok. A hírek között csupa jó híret olvastam. Egyrészt a Hajdú Péter cége végre megcsinálta az egy milliárd forintos bevételtenek, örültem. Tulajdonképpen miért nem örülünk mi az ilyen híreknek? Ez egyébként, amikor megjelenik egy ilyen hír, akkor egy kicsit az irítség bűnét érzem a szerkesztők lelkében. Most komolyan az, az fő főbűn, csak arra mondom, hogy ez már megint senki nem bűnnelkül való. Ö, tulajdonképpen ö, ez a 444 oldalán olvasom, ez önmagában nem hír. Nem hír. Ö, és az, hogy Svájcba kiugrik Orbán, az se hír, mert az, hogy az ember térben mozog, az egy általános igazság. Jobb lenne többet tudni ahhoz, hogy mi van a mozgások mögött a mai napra ugye az evangélium az és a tanulság az volt, hogy a kísértés az folytonos örökös tehát az ember amikor a legnagyobb biztonságba érzi magát valószínűen akkor fog történni a kísértés a kísértés a rosszra, a rossz irányba azt mondja Ortéga, hogy ugye a filozófusok mindig nyilvánvaló igazságokat mondanak ki ezért nagyon kevés pénzt kapnak hogy az élet az, a, az egy olyan adottság, vagy szentségnek is mondhatjuk, de adottságnak is, amelyel valamit kell kezdenünk. Tehát a, a gyakorlatilag az élet van, de az élet mienségét magunk alakítjuk ki. Ez pedig a jó és a rossz döntéseken keresztül vagyunk képesek megtenni, természetesen csak a múltat látjuk a jelenben, a jövőről fogalmunk nincs, így hát egy döntéshozattal a nehéz. De pont a lélek, amely nem olyan, mint a szem, vagy nem olyan, mint egy elektromos mérőeszköz, képes befogni az idő azon dimenzióját, amelyben a jó döntést meghozhatjuk. Nem egyszerű, és... De hadd nyugtassak meg valakit, hogy a gonoszszal való együttműködéshez tudatos együttműködésre van szükség. Tehát nem akkora kiszolgáltatottságunk a gonosz hatalmának, hogy véletlenül sodrodunk bele, és mint egy észrevétlenül rabol el minket, ez semmit nem ért, tehát nem a Boko Haramról van szó, hanem a sátárról, a sátán azért ad magára szüksége számára, hogy én mondjam azt neki, hogy igen, csináljuk ezt, mondjuk ezt, mulasszuk el ezt együtt. A, a, erre a hétre a hallgatóknak, hogyha kell házi feladat, próbálja megkeresni a mulasztásait. Ez azért jó játék, mert az a. A mulasztás, kérdeztem egyszer a Bolbericet, hogy miért lehet pokorra kerülni. És azt mondja, hogy szerintem egy elég nagy tudású teológus a mulasztás miatt. A mulasztása meg az a baj, hogy legtöbbnyire elfelejtjük, nincs a tudatunkba, ezért tud megmaradni életünk végéig. Ha arra próbáltok koncentrálni, hogy milyen mulasztásokat követtetek el, az abban segít, hogy esetleg jövő héten nem teszitek meg. A mulasztások elkerülése hihetetlen mértékben finomítja és erősíti a lelket. Ö, mulasztás az is, hogyha nem nézel rá a homelessre, elkapod a tekinteted, nem vállalod vele a kontaktust, az emberi egyenlőséget, ha nem tudsz adni pénzt, nézd rá, beszélj vele, fogd meg. Lehet, hogy ezzel az ő napját meggazdalítod, és nem mulasztottál, nem megvontál valamit, hanem adtál valamit, és ugye már kozmológiában annyira jók vagytok, hogy tudjátok, hogy a, a teremtés is úgy kezdődött, hogy a jó nem bírta önmagában és kiárat. Már én se bírom önmagamban, ezért most már nem sokára befogom hívni a vendégeim, mert de hát előtte, ahogy ígértem, az ő koncertjén is voltam a Népstadionban, drága Tracy Chapman, hogy miért nem volt Ruzsa Magdi? Tudom, még két percet kell beszélni, mondják a kollégák, de azért arra figyelek, hogy az a két perc meg legyen, hogy ö, lehetett volna ebben és sorban, még több énekesné talán Ruzsa Magdi ö, hiányzott a legjobban. Ö, mind a mai napig úgy érzem, hogy meg, benne megvan az a fantasztikus lehetőség, hogy magasabbra érjen, mint ö, Ákos és az emberek nagy-nagy gyönyörűsége énekeljen. Úgy látom, hogy a, a Csík zenekarral való együttműködése, meg való együttműködése az egy helyes jó út, és tényleg nem feltétlenül fontosak a tévék, még akkor se, hogyha minden héten egy sztárt fölfedeznek. Azt mondott, hogy 15 másodpercet is kell beszélnem, vagy már jöhet a trészi csepben. Ah, nem, nem lehet, azért szigorú menetrendben vagyok, az a, a, a, a, a... az időnek valaha volt jelentősége a rádióban, egyébként ma már azért megfigyeltem, hogy minden rádió máskor mond híreket, tehát a, a, tényleg van, aki korábban, van, aki későbben direkt, hogy ne fedjék le egymást, holott az, az a csodálatos érzés, ha mondjuk, ha négy óra van, akkor biztosan híreknek kell jönni a világ minden pontján, de a világ is megváltozott, mi is megváltoztunk, és csak én nem változtam, addig beszélek, amíg azt nem mondják, hogy hagyd abba, de most azt mondják, hogy hagyja abba, és Tracy Chappen jövünk vissza a Még Civillen. If you Wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for. Once and a while Then I jó So good to be in your arms. We're on my journey's in You can make a promise, if it's one that you can keep. 99.5 A minőség hangi Sebességre kapcsoltunk. Pataki Gábor itt van, euh, én is itt vagyok, és a vendégünk euh, Zoltai Andrea, de euh, mielőtt elkezdenk kérdezgetni, már van egy telefonáló a vonalban, hallgassuk meg őt. Halló. Hello. Halló? Uh, Mihály és én azt hallom ki, a Zoltai Andrea az egyik legismertebb civil a polgárjogi aktivista, és hogy amit ő csinál, az nagyon tiszteletreméltó. Szóval a család életével hogy tudja össze hát ez, Én akartam megkérdezni, ne haragudjál. De ugyanazt, csak én másként vezettem volna a föld. Jó, de köszönöm a kérdést. Jó, mindjárt megkérdezem, jó? Rendben. Köszi. Hogy először is, hogy engem apámat is Bakányc Tibornak hívják, meg engem is. Ezért abban a borzalmas sorsban van részem, hogy állandóan ifjabbaként Tibornak hívnak, ami hát érthető, hogy az. E, Téged nem idegesít, hogy mindig, a, amikor mondják a nevezet, akkor utána apád nevét mondják ki azon, hogy neki a lánya, az volt egy Gusztáv lánya? Hát idegesíteni nem, és volt az közel 50 évem ahhoz, hogy én ezt megszokjam. E, nem értem, nem értem, mert egészen más, más területen mozgok, egészen mást csináltam egész életemben, de hát ezt nem tudom elkerülni nyilván. A másik, hogy a családra kapcsolatosan, most képzeld el, hogy én magamat dél-amerikai felszabadítás teológia miatt baloldali gondolkodású embernek határozom meg. Közben a családom, Fidesz, KDNP és alpolgármester van benne meg ilyenek, a nővérem. És mi azt találtuk ki, hogy ö, és ez nem jó, de mégis működik, hogy mi nem beszélünk otthon politikáról. Tehát kérdezünk, hogy jöttem ide, csak úgy megemlítettem, mint érdekességet, hogy veled fogok beszélgetni, és ugyanezt kérdezte a nővérem, hogy ti hogy csináljátok otthon a családon belül a, a politikát, amikor asztalnál ültök, és nem halt hiteket senki? Nos, én, én mikor elfogadtam a Gábornak a felkérését, pontosan tudtam, hogy erről szó lesz, és én egy ilyen nagyon őszinte állatfajta vagyok, szóval én képtelen vagyok hazudni, ha mert akkor elkezdek tadogni, úgyhogy ezt vissza fogod venni, hogyha éppen nem mondok igazat. E, ameddig, és nyilván a kérdés ennek is szól, hiszen ez nem titok, hogy milyen munkakört tölt be jelen pillanatban az édesapám, ameddig ez nem volt, mi addig is beszéltünk politikáról, addig azt gondolom, hogy száz százalékban azonos. Ez gondolom. volt az első töréspont? Nincs töréspont, mert, Majd... mert következő van, Igen. és én ezt ne nyilatkoztam akkoriban több sajtó orgánumnak, akik megkerestek, és miután akkor még tartott a szabadság ellenállást, tiltakozás sorozat, én azt gondoltam, és gondolom most is, hogy tartoztam annyit azoknak az embereknek, annyival minimum tartoztam, akikkel én együtt tüntetek, és hiszünk ezekbe a dolgokba, hogy az én őszinte véleményemet erről a döntésről ők hallják, Igen. Én azt gondolom, hogy ebben a szituációban muszáj nekem külön választani a, a közéleti embert és az édesapát. Hát ez egy 80 éves emberről beszélünk, nekem belőle egy van. Én azt gondolom, hogy a legjobb apa számomra nyilván, és a legjobb nagypapa. Tehát én most azóta van az a helyzet, amit kérdezel, hogy nem beszélünk politikáról, amióta ezt a döntést hozta. Pontosabban elkerülhetetlen, lévén van nekem egy felnőtt fiam is, a kisebbik lányom mellett, aki politológus, noplánek. Azt a ez. Hogy véletlenül politológus, igen. igen, és hogy, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ezt a döntést mind a ketten másként értékeljük. Az én édesapám egy nagyon-nagyon jó apa, nem, nem tudja nem elfogadni azt, hogy nekem mi a véleményem erről a döntésről, viszont én meg azt gondolom, hogy, hogy mint apa, az akkor is az apám maradt, hogyha bármilyen olyan döntés hozott, amit én Zoltai Andráként soha nem hoznék meg. Nincs hasonlóság a vélekedésben, most az előítéletekben és a vélekedéseben gondolom egy kicsit a kertész, Féle ügyhöz, amikor ő ugye elfogadta a széchenyi kitüntetést, és ezáltal sokan árulónak mondták ki. Az azért, nekem azért hasonlít egy picit a dolog, hogy nagyon hirtelen történik meg egy változás a vélekedésben. Tehát például nem olvastam az, az apádat támadó cikkekben azokat, akik viszont nagyon hálásak lehetnek apádnak a hosszú évtizedek során, tudod, azért ez elgondolkodtatott, hogy azt valahogy így elfelejtették. Hát a hála az nem egy ismert műfaj, igen, igen, tehát ez... azt azért tudjuk Magyarországon. De hát 80 éves apád, tehát elég sokat dolgozott ahhoz, hogy esetleg ezt, most a hantisnak mikor lesznek hálásak, most halt meg, Soha. ugye? Soha. Na, a hálára visszatérve, hogy inkább az a döbbenet ebben ö, számomra, hogy azok az emberek támadták a történtek után hátba, akik viszont név nélkül borzasztó sokat köszönhetnek Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen ugye egy ember, aki egy olyan pozícióba ül 25 évig, amiben az apu ült, ott értelemszerűen nem csak barátai, hanem ellenségei is vannak, és pont kapcsolódik az előző kérdésedhez, hogy Azért egy bolzasztó érdekes dolog, hogy aki szerette az aput, vagy szereti, az annélkül szeret engem, hogy nem is ismer, és aki uh -huh. valamiért gyűlöli, az olyan módon tud gyűlölni engem, hogy életemben nem találkoztam ezt, azt sem tudom, kicsoda uh -huh. ő. De semmi gond nincs ezzel, én elfogadtam, valamit az előző kérdésedre, hogy igen, azok támadják a leggusztustalanabb, én állítom, a legaljasabb módon, akikről én személy szerint tudom, hogy mennyit köszönhetnek az apunak. És ha én mondom azt hogy kevés tiszta kezőbb embert ismerek az én apámnál, és kevés, kevés lojálisabb fickót, akkor, akkor nyilván elfogultsága lehet vádolni pedig pedig nem, mert mi egymásnak nagy kritikusai vagyunk az édesapámmal. Tehát, hogy egy férfi, ha egyedül nevel föl egy, egy lánygyereket, majd utána egy deviás gyermeke van, aki gyakran konfrontálódik. És egész életemben gyakorlatilag nem vágtuk el a köldözsínort, tehát gyakorlatilag ott át mellettem mégig, és most is gyakorlatilag ennélkül nem tudtam volna a gyerekeimet így felnevelni, ahogy egyedül, no pláne. Tehát gyakorlatilag én, én nem elfogult vagyok, hanem ismerem. Uh -huh. Akkor hogy történt? Mondtad, hogy gyermeked vagy, Any anyányi nő vagy, hogy... Őszte ezt, mama, hogy, hogy radikalizálódott. mert azért mondhatjuk azt, hogy kiléptél a nyilvános térbe, és úgy is kezdte a telefonáló, hogy egy civil tisztelet a civil mozgalmi harcosnak. Mi volt az a pont, amikor, igen, biztos kellett lenni egy, egy, egy döntési pillanatnak, amikor azt mondtad, hogy fú, nekem ebből elegem van. A kirekesztés elleni felépés az nem három-négy éves töltenet, az 20-25 éves töltenet, de hát nyilván nem voltak, amíg nem voltak közösségi oldal, ameddig ez nem kapott ilyen publicitást, addig nyilván ennek nem volt hírértéke. Én azért közel ugyanezeket a uh -huh. dolgokat csináltam, nyilván más uh, formában. A szélső jobb erősödése volt, azt hiszem, az az utolsó uh, csepp a pohárba, uh -huh. amikor akkor azt mondtam, hogy eddig és nem, nem. A parlament bekerülésük az a pillanat? Már a mi éppnél indult a mi éppnél. ez a dolog, viszont a igen, tehát a, a, és nem csak a parlament bekerülésük, hanem az, hogy egyáltalán, egyáltalán a, hogy legitimálták a létüket. Uh -huh. Tehát nekem az volt az az utolsó pillanat, amikor azt gondoltam, hogy, hogy bár ennek nyilván vannak veszélyes oldalai, mert ezt nem tudom neked el elmondani, hogy mennyi fenyegetés és minden érkezik, de azt gondolom, hogy nem szabad. Ezt, ezt muszáj felvállalni. Ezt, ezt az emberek bagaterizálják, nem beszik komolyan. molyan. Ez a a olyan... volt? Mert azért valahogy Antall József megpróbálta még, még, még kintartani ezt az egészet. A... Tehát azért a... Én értem, hogy becsukta a, a kartotékokat, és nem akarta kiborítani a bilit, de azért a csurkát is sikerült valamennyire kiszorítani a hatalomból. Igen, ez tulajdonképpen azt gondolom, hogy a szélső jobb mindig akkor erősödik, amikor a igazdasági válság Válszer. van, uh -huh. és uh, kell bűnbakot keresni, és mert uh, csalódottak az, az emberek sajnos a demokratikus, nevezett, demokratikus uh -huh. oldalnak nevezett oldalban, és csalódtak nyilván a Fideszben is, és akkor a radikalizmus felé fordulnak, és ebben a pillanatban is a jobbik azért potenciális veszély, mert a radikális dolgokat akadják lána az eddig a politikus fiatalok. Hát igen, és hogy ugye erre, erre szoktam mondani mindig, hogy Bak Szilvi barátnőmnek van egy zseniális mondata a legújabb kabaréjában, hogy nem veszik az emberek tudomásul az bagatelizálják, hogy a jobbik ittul a válunkon. Tehát itt azért nem az a kérdés és télt, hogy 2018-ig kihúzza a Fidesz, nyilván kérdés, az sem, hogy akkor mi lesz, hanem az, hogy, hogy ebben a pillanatban a a Fidesz ellenzékét úgy hívják, az én véleményem szerint, hogy Jobbik. jobbik igen, És nem hogyha nem ha, nem. Ha most bármi olyan ö, váltás lenne ebből, ebben a pillanatban, miután nincsen alternatíva, a Fidesz jön neki. Uh -huh. De hát ha a Jobbik jön neki, elnézést kérek. Igen, hát majdnem ugyanaz. Igen, de hogy... Ö, nem ugyanaz. Igen, azért mondtam, a majdnem szólt hozzá. Hogy ö, mindig úgy beszélek, hogy perelhető legyen. Hogy... Ö, <síthat> De milyen lehet, egyrészt igaz, milyen egyetértek feled, de látsz-e bármiféle lehetőséget az irány, hogy a magyar társadalom ne a szélső jobb felé tolódjon, vagy mi, mi, hogyan, hogyan kell azt csinálni? Mert, az, mert azon túl, hogy egyrészt hogy nem kellett volna beengedni őket a parlamentbe, ott kellett volna kezdeni, most már mondhatjuk, hogy veszed fej de hát löpennel is ugyanez a probléma a Franciaországban, tehát ez nem egy magyar probléma. Gyakorlatilag, ha látnának az embereket, hát én nem vagyok politikus, és nem is vágynék ilyen babérokra, én kicsit nagy kép Nem a Tisztességes szeretek lenni, <gül> úgyhogy nem szeretnék politikus lenni, maradnék az, ami vagyok. Szóval, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ha látnának az emberek alternatívát, igazi demokratikus alternatívát, akkor nem fordulnának ilyen nagyon a szélső jobb uh -huh. felé. Egyébként. Pont a, a múltkor Rendvai Irikóval beszélgettünk egy klub estén, amikor is, Pontosan arról beszéltünk, hogy áprilisban azok közül, az emberek közül, akik egyáltalán elmentek szavazni, minden ötödik szavazó a jobbikra szavazott. És ez kb. egy millió embert jelent Magyarországon, és én kizárt dolognak tartom, hogy Magyarországon egy millió kriptonáci lenne, egyszerűen az olyan emberek, akik senkiben nem látnak most éppen alternatívát, és egyre több tüntetésen és demon lehet hallani azt, hogy hát a jobbik még nem volt, akkor nekik is esét kéne adni. A rasszizmus az messze nem zavarja az emberek inger küszövétszal. A nem érzékeny ezekre a dolgokra. Van egy tanul, egy um, tudós hölgy a köreinkben, Marsoszki Magdainaknek az anticiganizmus az ő Magyar területe. És, és mi is nagyon és nagyon sokat segít a, a Magdi nekünk. Én, egy időben én túlzónak tartottam azt a számot, amit a Magri szokott mondani, hogy Magyarország 80%-a rasszista. Ezt most is túlzónak tartom, én ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy Magyarország társadalmánk 80%-a nem utasítja el a rasszizmust. Ez nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, csak azt jelenti, hogy ami, ami, ami nem, a, nem érinti a saját bőrét, az nem olyan fontos, és az, a szalonrasszizmus, a szoft rasszizmus meg nem egy új találmány, ezért ez létezik sajnos. Mondja Gábor? Nagyon örülök, hogy elhangzott ez a szádból az imént, hogy nem is kívánsz politikus válni, nem azért, mert így van, hanem azért, mert elhangzott, hiszen akkor nagyon jó, hogy ebben a műsorban, aminek pontosan az a címe, hogy Még civil, em, hát ilyen minőségeiben akkor helyet tudsz kapni, mert hogy aztán a Még civilt majd mi követi, azt majd egy jövő évtizedben indított műsor fogja, ugye, ide. Éppen erről van szó, hogy olyanokat szeretünk meghívni, és szeretnénk a továbbiakban is, akik civil tevékenységet <gül> folytatnak. Érkezett is ennek kapcsán egy kérdés. Belefér? Megállsz, ne viccsel. Kapuvári György kérdezi a következőt. Amit a téren pár száz civil és néhány politikus képviselt 2014-ben, az tiszta és támadhatatlan politikai vélemény. Egyetért tesz-e azzal, hogy ez a szellemiség hosszú távon legyőzhetetlen és örök vagy hát szóval, megmaradt-e a hited a sok nemtelen, ajas, állatias ösztönökre építő támadás ellenére, hogy az igazság győzelemre juthat, ha nem adjuk fel? Hát igen. Tehát a szabadság térre nekem az a véleményem, hogy ott egy maroknyi demokrata történelmet írt, ami nem most fog kiderülni, az majd valamikor egyszer a történelmi könyvekben benne lesz. Ez nem a szervezők érdeme, hanem ezt mindig is vallottuk, és elmondom most is, hogy a szervezők lehetnek akármilyen jók, hogy ha nincs mellettük, és utánuk nem jönnek tömegek. E a tömegek azok nem azért nem jöttek a szabadság térre, mert az nem egy nemes cél volt, hanem azért, mert amit az előbb mondtam, nagyon sokan a téri ellenállást, ahogy mi hívjuk, az csak zsidó ügynek tekintették, és nem voltak hajlandóak az emberek megérteni, hogy ez egy öztársadalmi probléma. Ez nem zsidó, nem cigány, nem melegügy, a történelem hamisítás, a történelem meggyalázása, a zsidók emberek és minden ember meggyalázása az össztársadalmi probléma. Tehát azért volt ez az átlag 200 fős részvétel, uh -huh. és nagyon érdekes, hogy ugyanakkor, hogy ezt most uh, uh, sznobériának nevezzem amikor a világhírű karmester Fischer Ádám ugye többször vezényelt, és hát egy fantasztikus figura, tehát tényleg, akkor több ezer ember eljött. Tehát, hogy, hogy ilyenkor mindig megkérdőjelezett nem hogy, hogy, hogy hol az ügy. De az a maroknyi demokrata, aki végig ott volt, az én azt gondolom, hogy az ügyé át ki, igaz, igaz ügyé ki, nem, nem vitatható ennek az egyenessége, és az sem vitatható, hogy, hogy ez az igazság, ez lehet száfolni, ez akkor is tény. Egy tízmilliós országban maroknyi, néhány maroknyi pár tucat emberről beszélünk, <gül> és ugyanez a érdeklődő kérdezi, vagy hát fogalmaz úgy, hogy az ide alatt párizsban óriási demonstráció zajlik. Mi tesszük hozzá, hogy milliósra teszik? Nyilván azért, mert több tucatnyi közméltóság is vesz részt. Nyilván politikusokat is meghívtak. Ez értelmeszerű, hogy milliósra teszik ezt a tömeget, is. Hát felmerül a kérdés, hogy el tudod -e képzelni, hogy Magyarország egyszer hasonlóan prosperáló demokratikus nem. állam lesz. Hát ha most kérdezed, most jelen pillanatban nem. Most kérdezem, és tartom. Hát a legutolsó, az ami elutolsó, ami ott ami voltál, gyakorlatilag ugye a Novák elődaljas rasszista, én nem is akarnám minősíteni ennél jobban a mit szerveztünk tüntetést, elképesztő, hogy hát láttad, 100 150 ember volt Igen, ott. El is a kérdés, Igen, persze, nem, a nincsen, nincsen, is nincsen, nem a a a 700 ható. forintos netadó több tízezer embert utcára visz, érinti a zsebét. A kirekesztések elleni fellépésnek bármelyik formája e körülbelül embert mozgat meg. Ez egy szomorú dolog, és én nem is tudom, hogy, hogy ezzel mit lehetne kezdeni. Hát meg kéne nevelni a politikusainkat, mert szerintem a rossz mintat azért ők adják. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a, a, a, azért a tömeg mint a követőbb. Mondod, ha sztár van, érted, akkor tényleg több ez nem mennek. Mert valójában így alakult ki az életünk, hogy az ilyen ő, jelentős figuráktól függünk. Na most, hogyha a politikusok a megnyilatkozásaikban folyamatosan, tehát Ricardo, most nem akar, tényleg annyi példát, nem is ne ismegy, akkor ne, ne, ne csodálkozunk azon, hogy a kirekesztés, vagy a szolidaritási érzése az úgy nem. Most, hogy nem terjed, hanem nem vaskosodik abban az országban, ahol pont ellentétes, szerintem ellentétes irányokban történnek most a mozgások. Tehát inkább ilyenkor mindig megfordítom, elkezdek aggódni, hogy az, úgy azért az a 200 megmarad. Mert, mert nagy szerepe tud lenni, ahogy mondod a történelem folyamán, az, hogy igen, bizony vannak kevés igazak, akik őrzik, a, a, most nem akarom, az IRA társaság, őrizd a hitet, tehát mondani, igen, ez ahhoz kötődik. Az mennyiben furcsa helyzet, hogy ugye itt egy, egy állam által készített karikatúrát látunk. Ez a, ha esztétikailag nézem ezt a szobrot. Ugye már megint arról van szó, hogy ki a hatalom, és azt ki hogy ábrázolja. Végül is mi végig ezt hangoztattuk, hogy, hogy tulajdonképpen ez azért nem csak zsidó és melegügy, és azért ősztársadalmi probléma, mert ez a kétharmados diktatúra erőfitoktatása volt. Erre a meggyőződésem, hogy, hogy erre a gyalázatos mert az Orbán Viktornak semmi szüksége nem volt, ez minden, mindenhol csak a problémát okozta többek között neki, és ez egy erőfitoktatás volt. És attól érzem én borzasztó nagy eredménynek mégis ezt a mi 114 napunkat, ami nem igaz, hogy 114 nap, mert ugye, és ezt meg kell mondanom, hogy december 31-én vannak emberek, akik nem szilveszteri buliznak, hanem a magyar köznyelv olvasgatják. a más újságíró barátunkról beszélek, aki megtalálta ugye ennek az eseménynek az antetátát változatát. Mi január másodikán akkor elkezdtük ezt a tiltakozást, majd februárban csináltunk egy viszonylag nagy tüntet, és majd utána a hét e, egymás követő vasárnapon tiltakoztunk, és akkor idézőjelben akkor hajtuk abba, amikor a kormány kijelentette, hogy a húsvéti ünnepek után még leül a mazsi hiszelező ügyben tárgyalni. Ez hozudott, ha jól nem kicsit, nem és, so és so akkor április. De... Tárgyal... Nem, nem de... volt tárgyás, utána április de... 6-án meg volt a választás, és egy barátunk április 8-án hívta föl Magyar Fuzsinát, hogy ott elkezdték az építkezést, Úgyhogy kb. 10 perc a helyszínen voltunk a Fuzsinával, Mécsimrével, akikkel ugye viszonylag rendszeresen szervezünk tüntetéseket, és a Póper Gábor, aki akkor még a liberális ügyvivője volt, és aznak még nagyon fontos volt a demokratikusnak nevezet. Bocsánat, én ezt kihangsúlyozom, és azt gondolom, hogy érthet a nevezettet, miért teszem Mindannyi hozzá. A... Szóval a demokratikus nevezett pártok 5 percen belül ott voltak, mert akkor sajtótájékoztató volt, és utána azt már nem mondhatnám, hogy. Tehát mi minden tüntetésünket úgy hirdettünk eddig is meg, hogy civilek és demokratikus pártok közös akciója, hát azért ebből többnyire a civilek maradtak. De ez így ebben a formában mindig vita tárgya, mert ugyanis például a szabadság téren is, miután is ez zászlókat nem tiltunk, én nem tartom azt egy demokratikus dolognak, hogy embereket korlátozunk azon jogából, hogy politikai hovatartozását, amennyiben ez nem egy szélsőséges, mert a jobbik tehát alapból nem lehet ott egy tüntetésen. Tehát visszatér az előzőre, tehát gyakorlatilag mi soha zászlókat, logókat, semmit nem tiltottunk és nem is volt kérdés ez a szabadság téren. Tehát békében együtt volt ott liberális, mm -hmm. szociás felszólaló. Érdekes Felszólal. Jó, módon. Nem nem kér, sőt, felszólaló szintjén. Az embere, em, felszólaló szintjén, tehát gyakorlatilag politikus nem annyira volt, aki nemet mm. mondott volna nekünk, akiket mi hát, felkértünk. Ezt... <hállítás> De igazán azt gondolom, hogy, hogy különösebb segítség. Tehát, hogy... De egy nagy a felelősségük. Ha pont erről beszünk, hogyan törődik jobbra a magyar társadalom, ha lenne egy liberális konzervatív réteg, az például nem engedné meg ezt a... Gábor, mit te? Lesz is egy vendégünk a terveink szerint pontosan ezek közül a konzervatív felszólalók közül, majd őt föl konferálni. Most azt akartam, hogy mi lenne, hogyha azután, hogy te a műsorodban két órán keresztül női énekeseket szólaltattál meg most, mégis Csak? egy belefér ah, is. De... Hallgassuk meg akkor most a frázát. Jó, jó. jó, jó. az élet. Zoltai Andrea a vendégünk, Pataki Gábor és Baki ül a stúdióban ezt se igaz, mert ülünk. és mondanom kell telefonszámot, ha azt hiszitek, hogy látok, akkor pedig mutatják nekem. 061 35 39 451. fel andrea ha kérdezni akartok tőle bármit, SMS-t is írhatok, 06 70, 70 60 Érdekes helyzet van az én most Magyarországon, mert kb. mondhatjuk azt, hogy a parlamentarizmus, mint olyan, azért szerintem megszűnt, hiába vannak benne pártok, a politikai pártok egyszer minden létező választást sikeresen elvesztettek, a civil társadalom a helyére lépett, valamiféle értelme, de hogy lesz tovább? Tehát azt nem látom, hogy sem az, az együttműködéseket, sem a szinergiákat. A, most a jövőre valamit jósolj, meg a magad harcos életére vonatkozóan is jósolj valamit. Amiben én jobban hiszek, az a civil kurázsidenek ellenére azt gondolom, hogy most muszáj lenne a jelenlegi demokratikus ellenzék és civil összefogás ebben a pillanatban sokkal fontosabb lenne. Én Nem, nem nagyon... De nincs karta se. Nincs, nincsen, de hogy ez, ez a bocsánat mindenkitől, akinek ez most nem fog tetszeni, Pontosan az volt a nagy a verzióm ezzel a most mi tüntetéssel, és ez azon tüntetések egyike voltam, pedig ritka, hogy nem melyeket tüntetni, mert a 18 éves lányom által meg szokta hogy, hogy hogy itthon vagy, és ma nem tüntetsz. De bűntudatból tüntetni mert? Nem, van csak azért, ja. amiben hiszek, de pont, ki, itt, itt, itt ugye azért hozzáteszem, van egy, egy tolerancia csoportunk, annak nem véletlenül a neve a tolerancia, és egy egyesületünk ehhez kapcsolódva, és semmi olyan, olyan demonstráció, semmi olyan részt nem veszünk, ahol előzetesen és határozottan nincs kijelent, hogy a szélső jobbot nem kívánatos. Ebben benne van a magyar gárdától kezdve, mm. a szóval bármihoz, ami a ami jobbikkal. Mondjuk, mi kiszoktuk jelenteni, és ezért nem legyünk túl népszők, a szélső bal sem annyira, sőt, Uh, de most uh, visszakítérolom, hogy szóval abban én most nem tudok hinni, bár mondom a civil kurázsi maximában hiszek uh -huh. maximá, hogy hogy megy csak a civileknek. Arra meg nem látok most esélyt, hogy annyi idő van, hogy ebből a most kialakult civil dologból uh, legyen 2018-ra egy olyan párt, amelyik De ja, uh, mire felületre gondolsz, ahol kommunikálsz? Hogy mi mi, mi akartunk, a... és csak hát mindig belefutunk a hudarcba, hogy esetleg tényleg most kéne még, és erre lenne talán idő, hogy a civilek, akik ilyen közéleti szerepet, vagy bármilyen szerepvállalásban benne vannak, és a demokratikus pártok üljenek le egy nagy kerekasszal beszélgetésre, ugyanis, ugyanis most minden ember fontos. Tehát az, azt kéne, hogy az, az átlag ember az átlag szavazoláson alternatívát, hogy egyetlen elmenjen szavazni. Tehát ha meg elismerne, a jobbik legyen az egyetlen alternatívája, mert azért az most kiszámítható, hogy boloszton örültek az emberek, hogy 900 ezer szavazóval kevesebben szavaztak a fidesz -e, csak éppen már a fáma azt nem mondta utána, nem dicsekedtek, hogy a jobbik viszont kb. ugyanennyivel erősödött. De. Tehát, hogy nem mentek át a, a baloldalra vagy liberális oldalra. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs is ez definiálva, hogy egyáltalán van-e baloldal, meg van-e liberális oldal, és igazán nem is biztos, hogy címkézni kéne. Én az, az, azt gondolom, hogy egy demokratikus oldal kéne Főleg azért sem jók a címkék, mert kifordultak a fogalmak önmagukból. Mondjuk meg, hogy azért Orbán Viktor alapvetően egy baloldali gazdaságpolitikát folytat. Szélső baloldali. szélső baloldali. De hát az bal. A szélső bal is bal. És azért mondom, hogy minden kifordult. Igen, igazad van, le kéne ülni a pártoknak és a civileknek. Ott képzeld nekem, azért vannak élményeim mondjuk a Teddy kertjében szárszon ülve, hogy például észrevettem azt, hogy a Hát a magyar politikusok azt se értik meg, hogyha mindenkinek öt perc beszédideje van. És akkor most mindegy, hogy nem akarom bántani a gyurcsányt vagy a bajnait, de tényleg ők 40 percet beszéltek. És akkor ott ültem a kérdbe, és arra gondoltam, hogy itt, itt kezdődnek a bajok, hogy azért valahogy meg kéne érteni a politikai hatalomnak is, hogy milyen fontos a saját önkorlátozása. Tehát nem csak Orbán Viktornak kell önmagát korlátoznia, hanem az összes politikai pártnak ahhoz, hogy eredményes legyen, én egyszer megkérdeztem a Gyurcsánytól, és aztán persze nem kaptam rá választ, de megkérdeztem, hogy miért nem vonulnak ki a parlamentből. Mert én észmköz kérdeztem meg, tehát még őszintén is válaszolt volna, mert ugyanis mi, mindent nyer, megnyerhetnének ezáltal. Elkölcsi reputációt, következő választást. Nyilvánvalóan anyagi okai vannak annak, hogy nem mennek ki a hatalomból. Azt mondod, hogy esetleg látsz valamiféle közös többszöröst, amire föllép ez a társaság politikai irányoktól függetlenül? Vagy de, de nem látok jobbat. Uh -huh. Nem biztos, hogy ez jó, csak éppen nem, nem én nem így. látok jobbat. Az, hogy most, most civil, ugyanaz folytatódik esetleg, mint a, a Milla idején ugye? volt, ami ugye borzasztó jó dolognak tűnt a végét, azt úgy látjuk, hogy köbben mivé vált. Hát de miért? Hát én azt akkor is mondtam, és most megint, a Juhász Péter hallgatja, lesz egy vitánk utána, hogy, hogy a Juhász Péternek az egy ugródeszka volt a politikusi karrierjéhez. A, most azt gondolom, hogy nem tudom, kinek kéne, hogy Ugródeska, Lenyel tudom, de most nem fogok nevesíteni. Ha, ha, már tudom. Szóval ki szeretne ebből ha, ha. profitálni. Gyakorlat... Hát nem a nemzet, hanem a karrier. Hát, hát ami nem is meg. baj, mert hiszen mindannyian exhibicionisták de vagyunk van. a magunk de. módján, csak, csak most tényleg borzasztó nagy a tét. Tehát itt, itt Magyar... Tudod, miért halagodtad meg a bajnaira? Megmondom össze, és tényleg meghalagodtam rá. Szabadkáról fölütaztam abban, a mocsok tüntetésre, amit oda hívott ki, ott áll, és azt mondta nekem, és én elhittem, a politikusoknak néha az emberek hisznek, mert hülyék, hogy el fogjuk zavarni Orbánt. Ezt mondta. Ehelyett, ha jól tudom, jelen pillanatban nem is tudom, van, Magyarországon van. Úgy tudom, nem. Nincs. Ezt nem lehet tenni... Te is szabadkáról jöttél vissza akkor. Igen, igen. A kutya fülét, pénzt, energiát, mindent befektettem azért, hogy meghagassam. meg nincs Magyarországon. Meg is Magyarországon. Meg nem is Magyarországon igen, ezt mondom, hogy, hogy bizony a szavaknak azért hitelesnek kell lenni a magatartásban. Ha is. ma valaki legyen az politikus vagy civil, azt mondja, hogy most elzavarjuk május 15-én Orbán viktor Az hazudik. Az hazudik. Tehát pontosan ez a nagyon nagy problémám, ez is nagyon sok konfliktust okoz nekem, ugye talán hallottad, hogy van ez a UGM <coughs> mozgalom a Kossuth téren dr. Szabó Gábor Tuareg uh, vezényletével, tehát az a fajta populista, demagog, néphűítés, amit ő ott uh, csinál, tehát egyszerűen olyan szinten gondolom károsnak és veszélyesnek, mert az emberek ma hinni akarnak Aztán. valamibe, és hogyha valaki azt mondja, hogy május 10. elzavarjuk Orbán Viktort, akkor azok ott mennek, tüntetgetnek, értelmetlen. Tehát ez nem vissza előre. Ha az és... azt mondod, de hogy nem lehet őt megérteni semmi a szempontból? A túlreget? Uh -huh. A fegnap valaki azt kérdezte tőlem, hogy miért utána ennyire a túlreget? Hát ha érzelmeim lennének, az nagyon nagy baj lenne a túlreget irányába, hanem azt gondolom, hogy szeretem a realitást látni. Ez egy én azt gondolom, hogy az az ember, aki az exmiépes már jobb, jobb keze volt, aki ez a Józsefvárosi jó fiúk, rossz fiúk ügyben részt vett, és most hagyd ne soroljam helyettem jogászok föl tudják sorolni a túlaregelő életét, nem hiteles, és, és én azt gondolom, hogy demokráciát csak demokratákkal lehet csinálni. Hiteles tehát, hát lesz. Hát Tehát, hogy, hogy volt pont Gyurcsány Ferencnek egy a Fredericus interjúban egy mondat, ami megütötte a fülemet, hogy ugye a pásztor Albert ügyről volt szó, ami szintén sok vita kiváltója, és azt mondta, hogy választani kellett egy nem szeplőtelen demokrata, és mondjuk egy jobbikos között, tehát erre is azt tudom csak mondani, olyan nincs, hogy nem szeplőtelen demokrata. Szóval a, a, a, abban nincs, hogy kicsit terhesük, vagy nagyon terhesük, vagy demokrata az illető, vagy nem. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy én a magam részéről mondom, ez Zoltai Andráként semmiben soha a doktor Szabogábor Tuareg mozgalmával, a népbutitással, ezzel a populista demagóg és semmire előre nem vívő dologgal, én nem azonosulok. E, senk, nyilván, amit mi akár a Facebookos csoportunkban, akár az Egyesületünkben mondunk, nem diktátum. Hát hiszen pontosan arról szól a tolerancia csoport, hogy, hogy az együtt gondolkodás lehetőségét e, biztosítja, ami nem mindig sikerül. Hát ezt természetesen megint mindig hozzá kell nekem természetes, hogy hogy ez nem vonatkozhat a szélsőségesekre, se szélső jobb, se szélső bal irányába. De gyakorlatilag mi, mi nem szeretnénk nem olyan olyan emberekkel bármiben közösséget vállalni, aki, akiről nem azt gondoljuk, hogy, hogy hiteles demokraták. Tehát ez legyen akár párt, legyen ez egy pásztorügy kapcsán kiváltódott dolog. Tehát ezek, ezek bolzasztó fontos, későbbiekre nézve bolzasztó fontos üzenete van, mint ahogy volt ugye a pásztorügynek és a mai napig kiható üzenete a térnek is tehát ezek a dolgok nem nem változnak Úgyhogy én, én az de van... azt nem lehet mondani, hogy unblock a rendszerváltó pártok elvesztették a hitelességüket hát ez... de mm. hát hogy ne hát ez, ezért áll így ez az ország, de én mindig azt szoktam mondani ugyancsak Uh, megszoktán... De akkor az LMP is érted, a mondatok, nekem az akkor, LN... Na most. Mégig az, az, az, az... mindenkire érte. Az, LNP az a én a lehet más a politikát egész másként értelmezem. Úgy azt gondolod, hogy ez egy vicc, ez a kifejezés. Én első kezdve, uh -huh. Úgy gondoltam, és ebben megerősített a szabadság térkajának kapcsán a Schiffer úr, amikor egy hisztinek tartotta. A... Tudom, meg meg. meg olyasmiket, nyer. nem, hogy a védett például a motorosokkal szemben, de mondom neked, hogy elkezdett bolsevistázni. Az mindig nagyon ijesztő, amikor megjelennek olyan szavak, aminek hát nem sok értelme van, vagy történet, teljesen más értelme van, tehát azt mondani a, a baloldal, hogy bolsevista, ez, ez tényleg... Doktor úr, én, én szeretlek és bízom benne, de ha ilyen szavakat fogsz mondani, ez komoly, gondolom, az ijesztő. Jó, hát szóval mi az LNP-vel nem állunk kapcsolatban, ez lehet, hogy hiba, de ezt még át kell gondolnunk. Van -e lnp hát csak érted, hogy a, a bárhova nyulunk, állandóan csak a problémákat érzi. Az LNP ugyanolyan politikusokból áll, mint a, a parlament. Kiderül a bizottsági üléseken, hogy ők is több pénzt vesznek föl. Igen. Igen, nem szabad korruptnak lenni, ugye egy demokrata ez nagyon fontos lenni. Igen, de ez föl szóval sem már, -e, szerintem ez abszolút. teljes leosztás van. Viszont igen, de van a morális dolog, amiben rosszul vizsgázik, helyük. azért azt mondtad, hogy ugye a sorozatban elvesztették a, a választást. Én, ezt, én úgy szoktam fogalmazni, amitől ugyancsak nem szoktam népszerű lenni, hogy megnyerték a Fidesznek. Mondjuk ágyalatni a különbségén. Azt gondolom, hogy nem a Fidesz nyert az elmúlt igen, választásokon, igen, hanem mind a kormányváltó összefogás, mind előtte egyesével veszítettek. Ugye ez az összefogás bebizonyosodott, hogy nem, nem tud működni, úgyhogy akkor megint, megint a tanástalanság marad, mert azt gondolom, hogy a jelenlegi demokratikusnak nevezett pártok elérték azt a taglétszámot, és szimpatizáns létszámot, ahol plusz egy-két ezer, fő csúszkálhat, de... Zenét szeretnék? Még az előtt mondom a telefonszámot, élőadást hallgattuk ugyanis, hallgatnak kedves hallgatóink, igen. Egyes, tehát Budapesti Telefonszám 35 39 451, ide várjuk a korábbiakhoz hasonló kérdéseket. Zoltai Andrea a vendégünk, és Zoltai André egyik kedvenc felvételt hallgatjuk. I want to break free. de hát hogy csöpögtessen egy kis reményt a szívünkben. Egyrészt január van, hideg van. ben bennem azért van remény, mert soha nem gondoltam volna arra, hogy három győztes választás után ennyire furcsán, furcsa dolgok fognak történni, ennyire rosszul fogják csinálni, hogy itt az egész, én most a korábbi két órában olvastam be híreket, és hát É, az egyik hír az volt, hogy Futó más hogy örül annak, hogy a ügyesség is befogadta a Ildikó asszony és Ér Értett, hogy azért ez valami, amikor már eljutottuk a, a Hrabáli-Haseki szintig, ahol ö, ö, tehát, a, a, nem, nem csak az történik, amit mi csinálunk, hanem a történések önmagukban is vannak. És ezek előre viszik valahogy a dolgokat. Tehát a civil társadalomban most jobban hiszek, mint a Milla idején. A civil társadalomban most jobban is lehet hinni, mint a Milla idején, csak a civil társadalomban és a civil szerveződések között is pont ugyanaz a baj, mint a nagypolitikában. Nincsen, nincsen semmiféle összefogás. Mi ezt is forszíroztuk, hogy, hogy a viszonylag azonos szélér kiálló küzdő civil egyesületek civil szerveződések üljünk le, beszéljük meg mert hogy nem lehet naponta embereket utcára rángatni és nem lehet ö, ö, nem szólhat arról egy, egy, egy tüntetés szervezőjének lenni nem privilégium, hanem felelősség én mégis azt látom hogy, hogy nem adják át ezt a uh -huh. ő általuk privilegizált helyzetet pedig csatlakozni is jó szóval nem biztos, uh -huh. hogy mindig szervezőnek kell lenni és, és nem vesznek részt az egyik civil szerveződés, nem vesz részt a másik civil uh -huh. szerveződés ö, tüntetéseibe, és mondom, tehát, hogy, hogy alapvető dolgokban vannak. De mi ez? Bizalmatlanság, vagy milyen ok? Valamilyen... Öppi Nem tudom megfejteni. Ny nyilván mindenki el akar, meg akarja mutatni, hogy én értem el bizonyos uh -huh. dolgokat, ö, mi szeretünk csatlakozni, és vagy én a magam részéről nem ragaszkodom ahhoz, hogy én szervező legyek, mert azért az nem mindig van egyszerű történet, Igen. és hát azért azt engedtes, mert mi, mi minden, minden tüntetésünket ha csak az elmúlt három évet vagy a szabadságtér Ugyanarra gondolsz, mint a Várodi aki amikor kiszállt ennek a szervezéséből, akkor nekem arra utalt, vagy úgy vettem ki a szavaiból, hogy ö, ö, egy sokkal ö, oszloposabb, combosabb ö, dolgot képzelt el, mint az, hogy állandóan tüntetés szervezzünk. Ő ugye, a, a, ugye az IVIV egyik kialakítójáról van szó, aki a neten keresztül próbál például adóval kapcsolatos jogi kérdéseket megbolygatni, és szerinte ez jobban föltapad majd a civil társadalom. De komplex kéne csinálni, nem lehet csak egy dologra uh -huh. ezt, ezt tehát azért oszlanak meg a tüntetésre, mindenki egy valamilyen probléma körrel akar, miközben azért ez egy komplex, tehát diktatúra van. Mm. Tehát ez, ez a motiváció, és ezzel nem kéne fölépni. De azt nem nagyon akarják fölfogni a civil szervezők, amit mi mondunk, de lehet, hogy ez van az én fanatizmusom, és én ezt bevállalom, hogy a, a szélsőségek, amit az elmondtam, én nem vállalunk közösséget, és gyakorlatilag, ha megnézed a legtöbb ö, mostani tüntetésnél, ez nem volt probléma, hogy árpátságból zászlók. És, fradi, még és szoktott, én ezzel, ezzel nem, tehát uh -huh. én nem gondolom azt, hogy akkor a demokratikus egy tüntetés. De azt nem lehet kérdezni, hogy utólag rendezzük le ezeket a kérdéseket, tehát egyszer megszüntetjük a diktatúrát, Lázár, nem csomag semmit és utána ö, ö, ö, ö, az megegyezünk abba, hogy mi a nemzeti közép, vagy mi a nemzeti minimum. Igen, de hogyha a legelején nem úgy kezdjük ezt el, hogy, hogy, hogy ki nem komilfó, már pedig a nácik nem fog, akkor már, akkor, akkor tehát, akkor már ké... Én igen. azt gondolom, hogy később. Igen, a parlamentben a jobbik, igen. igen. Tehát igen, mert akkor odáig fogunk eljutni, és én nagyon sokszor hallok olyan véleményt, hogy miért, és ne tüntethetnénk együtt a jobbikkal, hiszen ő, nekik is mondjuk éppen aktuálisan ugyanaz a gondjuk, mert nem, mert nem legitimálunk nácikat azért, ez, a lega, ez egy alapvető dolog. A másik meg az, hogy, hogy szóval a jobbik egy náci párt, ezen nincs mit ragozni, én, ha ennek lesz egy peres ódium, akkor én ezt vállalom, most már úgyis oda szoktunk a szabadságtér után éppen eléggé a rendőrségre, visznek, mi mi... hogy azért zaklatgatnak? már ne, több zaklatás hát nyilván a polgári engedetlenségnek volt ö, ódium, a graffiti bűncselekménynek természetesen volt, hát gyülekezési törvény uh -huh. betartozó dolgokat ők felmentettek egyébként Ami én biztos is voltam, hogy nem történt bűncselekmény, de hát ez minden szervezésnél így és minden szerveződésnél benne van a, a pakliba a kurucinfo, a vérdíkitűzés a fenyegetőzés uh -huh hogy nézzek hátra a gyerekeimet, féltsem szóval, nem. ezek mind benne. szóval ahhoz, hogy a ma azt nyilatkoztam Netanyahu, hogy az európai zsidók, mennyi, nem tudom, hogy olvastad, de Minden? félemetes, tényleg ezt mondtam, menjenek Izraelbe. Nem. Olvastam, a, nem Az megyek. európai veszélyeztetettség miatt. Igen, de én erre azt írtam, van, pont vagyis, látom, igen. Tehát én erre ma, és nem olvastam ezt a egy egészen másra azt, azt írtam a pont, hogy, hogy élvén a padlás egyik kedvenc betét dalába, hogy nekem itt van dolgom, itt vannak álmaim. Nem megyek Izraelbe. de a ha jó. akarok, megyek, de akkor ne azért menjek, mert, mert, mert muszáj mennem. És mit szólsz ahhoz a mondáshoz, amit nyilván hallottál, hogy az antiszemitizmushoz nincs szükség zsidókra? Hát Lengyelország a e... példa rá. nem Ez, <laughs> mit mondani. Azt azért el kell mondanom, hogy amivel kezdte a Tibor a beszélgetés, hogy az édesapám, hogy én életemben az gondolom, a Jobbiktól nem kaptam annyi támadást, pedig aztán tényleg elég sokat kiállok a Jobbik ellen, mint abban az időintervallumban az önmagukat, demokratáknak demokratának apostrofálóktól, illetve zsidó emberektől. És amit én most borzasztó fontosnak tartok még kiemelni, hogyha már itt vagyok, hogy, hogy, hogy mint Zoltai Andra, azt gondolom, amit az elmondtam, soha nem lennék Lánzár János sem, Orbán Viktor sem senkinek a tanácsadója. Noha ismerem az édesapám motivációit, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy az, aki az én édesapámat a zsidóság árulajának tartja, az egy elmebeteg. Ezt én kimerem jelenteni. A másik már nagyon fontos dolog, amire én nagyon várok, és most ezért azt gondolom, ha a papa hallgatja, és fogja valahol hallani, vagy vissza fogja, mert nagyon ki fogok kapni, de azt gondolom, hogy mégis el kell mondanom. Igen, hogy, hogy az, aki azt merte mondani, hogy az én apámnak azért kellett eljöjjön a hitkösségről, mert a börtön vagy a, a felmondás volt az alternatív, vagy visszautasítom, kikérem magamnak. Én tudom, hogy nem így volt. A 25 év vizsgált 25 év eredményeben egyetlen egy forint visszaérés nem találtak, egészen egyszerűen olyan szinten lehetetlenítették mindazt el, amiben hitt az én apu, apukám 25 évig, hogy ezt nem lehetett uh -huh. emberileg vállalni, és még egy nagyon fontos dolog, 25 év után az én áll véresszájú baloldali apámat, egyetlen egy baloldali párt és politikus nem kérdezte meg, hogy hogy vagy. Szóval. Mert nem baloldali és, és még befejezésben csak Há. annyit, hogy, hogy én ezt szeretném egyszer, és mindenkorra lehet gyalászkodni, mineknek szíve joga, szólás, szabadságban lehet árulózni. Azt viszont ö, ö, most szeretném mondani, aki gazdasági dolgokkal bádolja, azt nem az édesapám, erő nem hajlandó, ezzel fogok az, az, az fog foglalkozni, mert én tudom, hogy nem igaz. Hm. Szóval én azért, azért ha valaki, én tudom, hogy hogy érünk, én élek a gettóba egy, egy teljesen normális lakásba, kilencedik éve ugyanaz a kis van egy büfé, hát ha, ha az én afám korrupt lenne, ha ő nem tudom milyen pénzek tapadnának a kezéhez, hogy nyilván nekem a rózsadomban több ingatlanom lenne, és sok-sok szállodám. És te nem, akkor te például... Franciaországból visszajövett Svájcban megállnál, Például Példának okáért. Úgyhogy én abszolút, abszolút egy, egy, egy középosztálybeli szinten élek, tök egyedül neveltem föl a gyerekeimet, abból az egyik szumakumra úgy végezte az eltét politológus, és a babalányom, aki most marha pipa lesz, hogy ennyi még babalánynak hívom, de az, a Sárközi Gyulamadás tánciskolájában tanult tizen sok éven, most megy a táncművészeti főiskolára, tehát semmi olyan extra... Jó, de ez a legegyszerűbb, az emberek szívébe gyűlöletet kelteni, hogyha rágalmazunk. A rágalmazásnak pedig az a zsenia is benne, hogy nem kell, hogy alapja legyen. És még az idítséget kihagytad, mint motivációs a, a, színjelzőt. Az előtte két órában végig az idítségből beszéltem, hogy értetetlenül. Miért a... hír az, hogy például csak, hogy elkaptam a, a 444-et, szeretem egyébként a... a Péter. Igen. hogy a hír az, hogy mennyit keresett a, a, a hogy hívják azt a tökfejet a, a ő gyártya, a Hajdu Péter. igen De Nem csak, hogy megjelent egy igen, ilyen hír, látom. hogy ezek a magyarok, hogyha valaki egy milliárd forintot keres. az miért hír? Igen, Ez Nem, nem, nem az hogy ez miért hír, és az sok minden, amiről beszéltél, és az meg miért nem hír. Csak nyilván, hát visszatér egy nyilván. mondatai, hogy mi érdekes, amíg a mazsi hiszvezetője vezetője volt a papa, akkor azért környékeztek meg, hogy ott kell intézkedni valamit, amióta a másik pozíció no, van. Az az a, az a, a, tehát, hogy, ha, hogy a, a morális értékrend az azért... Hát, ha van befolyásod, látszál Igen, de, de ezt is állatügyesen csinálta mindig is az én papám, és folyamatosan az volt, hogy, hogy, hogy ha valaki tőlem kért az hosszú évek alatt szívességet, akkor biztos, hogy bukó volt. Igen, az akkor az az azt, rájöttek, nem? Hát egy az időben mindig azt, egyszerűbb, ha mész az akúhoz, mert az akú azt nem vagy közvetítő, és közöd nincs a hitközség, ez még úgy jelesúl a mostani. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy az én életem két sikert ez nagyon fontos, az én két kölköm, fantasztikus dolog, és ezt meg csinálom, ameddig hiszek Légy szívesz, benne. Légy szíves, ezerrel, amíg nem lesz itt demokrácia újra. Hát vannak azért a partner, mert azért nekem a nagy ikona mécsimre, tehát azért azt gondolom, hogy amit a mécsimrétől tanultam, az nem semmi. Ugye Jó, a mestered, de legyen tanítványod is. A fiatalok azok máshogy gondolkodnak. Én pedig én fiatal pálti vagyok, de hát amikor olyan levelet kapok, hogy azért nem jövök tüntetni ott, ahol te vagy, mert rövid a szoknyád és műkörmöd van, akkor azzal mondjuk nem nagyon tudok mit kezdni. Meg a bocsátani a fiatalok bűneit. Köszönjük Góly Páli de Gábor, légy szíves te be. A, a rádióban a még Civil című műsort hallották. A jövő héten, vasárnap délután, Béndek Péter, a Polgári Konzervatív párt elnöke lesz a vendég. Addig is várjuk visszajelzéseiket. A Halló itt vagyunk, Facebook oldalon. Az ismétlési rend, esetleg baba, lányod figyelmét hívom föl rá, vagy édesapádét, a rádió Q ö, tekinthető meg, vagyis a rádióku.hu oldalon. A hangot és a zenét, valamint a betelefonálókat a még mindig szintén civil hományi Zoltán barátom kezelte. Elköszön a két műsorvezető Bakács Tibor és Pataki Gábor viszont egy hét múlva. Amikor a sínek már állt egy hajnalon Azon a száz éves állja útvaron Elbúcsozom, elbúcsozom Ez a föld már nem az élet tudom Elbúcsozom, elbúcsozom de a szívemet örökre vagyok, De a szívemet örökre itt hagyom. Az utcákon a gyűlölet vonul, S a láthatárod felisszott a búl. Éreztek. Most már menni kell, mert mindig ugyanúgy kezdődik el. Csak ott áll egy hajnal, azon a száz éves pályadvarom. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, a föld már nem az én ott de a szívemet örökre hagyom. De a szívemet...